אני אתחיל ונסי לו חזרה קצרה בסדר פרשת השבוע, פרשת ואיג'ש, הסיום הדרמטי לשלושת הפרשות, בישם, ביקץ ואיג'ש, פרשיית יוסף מתיימת בסיום טוב, שמפגש יוסף והאחים, ידלדות יוסף אליכיו, אני יוסף, אחיכם, השם אחרתם הכי למצרים, האוד אביכל, ומשפחת בית יעקב מתחנת במצרים, ו. בעצם כך מתחיל לגלות עם ישראל, שהייתה בעצם גדרה אלוקית או דברית בין אבטאים. לאורך כל הפרשייה הזאת, שיוסס לאחים, שם אמרנו, ישנן שני שאלות נכזיות. שאלה אחת, בגלל שאנחנו עברו את זה כבר, אני לא, אולי שנה הבאה, ובר אמרתי, איך האחים הגיעו למה שהגיעו? וזה <כש> קשור לפרשות הראשונות, והשאלה השנייה, שזה קשור לפרשתנו, מדוע יוסף נתנקר לאחר? מה כל הדבר, מה כל ה... עושה לצ'ימו, מחבית אגביה, עושה לבידמים, כל הדברים האלה, בייחוד שהשאלה הכבילה ביותר שעומדת מאחורי כל העניין הזה, איך אתה לא מתחשב בכבוד אבא? יש לך אבא זקן, שאתה לא יודע מה מצבו, אתה דחיה, כל רגע הוא מידע, כי כל רגע יכול לתשעה ומת ויוסף אצל ממשיך בסוף, הוא סוף טוב, אבל אם אנחנו שרים את אנחנו ואנחנו יודעים שיוסף מכוני יוסף הצדיק יוסף הצדיק, יחוני, אנחנו מבינים לחנות אותו יוסף הצדיק בגלל פרשיית אשת מותיפה ישבול שבר, או פרשת באשת אבל לכאורה כל המעשה הזה של ההתנקרות להכים נעיבה לצדקות הזו של יוסף ומתוך כך באה שאלה שלא פחות חשובה היא איך יוסף לא... אם אני אומר שהראה היא כמו דבא השאלה יותר קשה איך כל השנים האלה יוסף לא שלח עוד חיים לאבא שלו אני חי, אני מבצראי ואם נאמר שבשנים הראשונות לא היה עבד ובדבר הוא רואה אם הוא יחל לא, אחר מכן הוא היה אסיר בכלב אבל כמה שנים הוא מלך עד שאחים יגיעים למצרים אבל הולך שלושים הופיעים לפני פרו אמר הולך להיות שבע שנות סובה, ולאחר מכן ייתן שבע שנות רעב מתי אחים הופיעים, ואיזה שנה של הרעב, ואיזה שנתיים הרעב זאת אומרת שיוסף הוא כבר תשע שנים מלך במצרים הוא משנה למלך האם לא היה ביכולתו לשדר איזה איגרת נגיד לאבא אני חי שאלה קשה מאוד מהראשונים, מי הראשון ששואל אותה? הרמב״ן הרמב״ן הרמב הרמב הרמב הוא הראשון של עצב של השאלה ולרמב״ן יש שיטה שלמה שהוא לא מתחיל בשאלה הוא מתחיל בשאלת ההתנקרות ולמה הוא מתנקר ומתוך כך הוא מגיע לשיטה שהיא גם תסביר למה הוא לא שלח וזה הרבה שמופיע לפניכם, במפגש הראשון בעצם של יוספים מהאחים, שזה בעצם פרשה, נכון, פרשה קודםה, פרשת מיקה. כן, ביק... בישתה חולו הפיים, ביהם יוספת איכם, ביקירים, התנקר וידבר וידברתם קשוב, ויאמר אליהם, מהי הבאתם, אמרו בהרצקנה לשבור אוכל, ויקיר יוספת איכם, הם לא הכירו, ויזכור יוספת החלומות אשר חלם להם, ויומר אליהם, ארגים אתם לראות את ערוות הארץ, באתם. סימו לב תוך כדי שביקר יוסף את אחד הלויים לקירו כתוב אזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם וגם אנחנו רואים את אותו התרפטר אחד חשוב שפסוק שכתת חתכת אותו מיקודם המפגש הראשון שנופגש ביטחם הם משתחווים לו ופעם שאני יסתפור את אחי הם משתחווים ומיד עופל אותי על כוס של מה החלום, אלא לשני חלומות, שהם בעצם יהיו אסיבי קרי לסינה של אחיו, אבל לא חתינו כלהינו, ינשפטים שלבנו, ויהפץ פורסם אותו, והקרובותה רצונת, כך. החלומות האלה היו, ינו אנחנו מאמינים, מאמינים בסדנה, ינו כמה לנו מטיפ, גם בצבא, ותישלחו לנו לנו מטיף, לנו מטיפ, כך, זה חלום אחד, החלום השני זה ינו אשה שבריא חלום אחד של חכולים, ויש תחולים. זה חגה בחלום, לא כתוב כמו אחיו, לא כתוב כמו אחיו. נכון? והנה אנחנו מעלמים אלומים, יכול להיות שבצוח אני אגיד בנימין אז לא היה בסביב ואנחנו זה היה רק עשר אחים או אחד ישראלי זורך העניין והנה אנחנו מעלמים אלומים והנה כמה אלומותים גם מצרה כן, ותשתכבן על אלומותים רשי מבין כן, רשי במקום למשל מבין, הבאתי ברבאל תרוב במקור שתיים, הרבאל תפיצת את רשי והזכור עושה את החלומות, למה פתאום התורה מכניסה במפגש הרמתי את זה שיוסף פרש קורש אותה לחייו 22 שנה. למה? הוא כתוב הקדיסקור החלומות? כי כן ישתחוו לו. האשטחוויה, מי אומר אה, זביתה בשכרנתי. אומר רשי וידע שיתקיימו שראו ישתחוו לו לשון רשי. מה אתם אומרים מן השיענא אבל בנימין חסר. מה? אתם לא יודעים צריך. אפו שמעתי. בפשט ראשי יצדוק. לא כתוב כמה אחים. אולי בינתיים, באמת, גם לא היה הסיפור הזה ש, שיחולו החלום ומסתיר. אז ראשית יכול יצדוק. חלול יצדוק. החלום מחבל נתקיימו. אמרו נתקיימו. איך? אמרו נתקיימו. ויהדר שניקיימו, שאריש תחבול. אז אמר לא אני לשלג אביד. גם הציתות של רשי יש مشو بقومه رشيد عشان هو يتكايم ويتكيف ولو طبيعي ان هل يتكايم ده رشيد يتكايم عادي دي تو ايه عشان اجيب شيء يتكايم فرق من ب ולעניין בגדה שנתקיימו, שהרי יש את החפוי. זה קייסט לפתח חכמים, מה עובר המתקיימו, איך יכול להיות? אין, אין, אין שום שאלה? שאלה טובה, אני חושב שזה מה שהרבן לא שואל, הרבן יכולה לשאול ככה, לא נתקיימו, אבל... כן. הוא עושה מה שאני חושב הוא עושה מה שאני חושב, זה כמו נפעל אחד מתקיים, אז אם אלה ימשיכו להתקיים נכון אבל עדיין אני אומר איך שדגדקה אבל הוא בסדר, אבל יש שקושה יותר... אבל הרבן עובדה, עובדה שזה לא משנה קשה לרבן הרבן שורה הבאה אומר הוא לפי דעתי שהדבר בהפך, אומר הרבן כי הוא אומר רק עתוב, כי בירות בספט אחד משתכבים לו זכר כל החולמות השחר עליהם וידע שלא נתקיים אחד מהם בפעם הזאת כי יודע בפתרונם, כי כל אחד השתכבו לו בתחילה מן החלום הראשון והנה אנחנו אלמים אלומים כי אנחנו ירמוז לכל אחד אחד הסף ופעם שני תשתכבו לשם שבארך ואחד הסף חוכבים מן החלום השני וכיוון שלא ראה בנימין עם מהם, חשב זאת התחבולה שיעליל עליהם כדי שהביאו גם בנימין נחב אליו, לקיים החלום הראשון תחילה ועל כן הוא רצה להגיד להם, אני עושה פחיכם אל אמור מראו ועלו, ועלו את אבי וישלח עגלות כאשר עשיים מהפעם השנייה כי היה אבי� ואז לא היה מתקיים מהחלום הראשון, אומר הרבאלן אחרי שהתקיים לחלום הראשון, הגיד להם להעלל Vaticano החלום השני anymore. כłącz אומר, לא משכים ראשי, לא התקיים מחלום. הרבאלן מבין ששני החלומות מדובר על כל אחים, כי ההת�면 исторיון,lo notamment הראשון לשני הוא רק, שמה שני זה גם זה עם הבאwing הרש� והיארח. אם הכל ה marketsipse לא קעים את זהomedPa11, או ששאחרcessי אחד הגיד창 הוא בח physicists, זה נכנסה לו בנ zac Mustafa City, זהו הוא חושב את ההłemש€ MR זאת אומרת, יחוד שרשי הבין שהם התקיימו, אם חלום הראשון כרגע נתקיים וחסר בנימין, אז הוא לא הבין כמו הרמבן, באמת החלום היה כולל בנימין אבל חסר בנימין זה כמו שיהיה חסר את הירח בחלום השני, בסדר? אבל כמו שאתם רואים הרמבן, אני אומר זה לא הקושיה המרכזית אם כן להתקיים או לא להתקיים, כי הרמבן רואה פה בעצם הפעולה ההמשכית של יוסף. יוסף ממשיך להתנקר וכו'ה, בלוקח כדי להביא בנימין, ופה רואה הרמב״ן בעצם, למה אתה עושה את בנימין? למה היא, אם אתה היא, היא כבר התקיים חלום אחד, אז תביאי בנימין, ואת אבא. וזה שהוא מביא את בנימין בהתחלה בלי אבא, מבין הרמב״ן שזה בדיוק משהו מחפש. הוא מחפש, זאת אומרת, ההשתחוויה מזכירה לו את החלום, מצד שני הוא רואה שהיא לא התקיימה, והוא רואה את ההזדמנות שעכשיו היא יכולה להתקיים. אז הוא הולך ולסדרז את זה, ומביא בעצם בגורם, בעצם לוקח שבוי כדי לגרום להם, להחיח אותם, להחזיר את מנהם מן אליו ואז ככה יתקיים החלום הראשון כדי שהדרך יהיה לחלום השני, כדי שהמשפחה תתאחד ותתפגש מה? שנייה, שנייה, מה הכי הכי לרמבן? שנייה, אומר הרמבן זה הכי הכי יחילים לעמד ולולי כן היה יוסף חוטה ח' גדול לצער את אביב ולעמידו ימים רבים בשחול ועבל על שמון ועליו ואף אם היה רצונו לצייר את קצת כי אני אומר אבד מלד תגיד לאחים, יש לו אין לו כזו סיפטה כי הכל מה שהם עשו לו זה דבר נוראי קצת הוא נוקם בהם אם ככה היינו רואים אומר אבל איך לא יכול לצייר את תשובה אבל את הכל עשה יפה ביתו, ביתו לקיים החלומות כי ידע שהתקיימו באמת הוא אומרת כמו שנאמר את פרשת והאשר שמר את הדבר אומר רשי לראות מתי קיינו לבדידה, מתי קיינו חלו אותם כלומר אבא כבר הבין שזה נבואה כנראה גם יוסף הבין שזה נבואה, אם לא אז ודאי עכשיו ולכן הוא מנסה לקיים אותה ולכן הוא היה רמד בשביל לקיים את הנבואה הזאת הוא כביכול מוכן להתעלל ולהתדכר לעשות את מה שהוא עושה כמה עניין השני שעשה מהבאנה, בגביה, לא שתהיה כמה לטוב את שרם, כל המעשה של הגביה זה לא היה לצייר אותה אבל חשד, אולי יש להם סינה ובנימין שיקנו אותו באהבת אביהם ככנתם בו או שמה הרגיש בנימין שהיה אדם יוסף ונולדה ביניהם קטתה וסינה ועל כן לא רצה שילך עיניים בנימין, אולי ישלחו בו ידיו עד בדקו אותם באהבתו זאת אומרת, דורי חייב לעשות לראות שבאמת לא יקרה לבנימין מה שקרה לו כי כבר היה תקדים וגם עכשיו בנימין מבחינתו הוא האהובה ועכשיו הוא עוד בן יחיד אז יש איזה עוד יותר ג ואולי אתה הולך להביא בנימים וביאתיים היא גרם בדיוק ההסך מה שקרה אז הוא חייב, ההתנקרות הזאת היא בעצם לראות האם יש אחווה, האם באמת הם תקנו את מה שנסוף והפה עושה וכשהוא רואה שזה קיים אז הוא יודע שאין בעיה כשקיים אחווה בין בנימים לבין האחים אז הוא יודע שיש סיכוי עכשיו להביא החלום השני כשזה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 איך יהודה מוסר את הנפש של הריבוד תיקו למה של עשה קודם, קודם נפקיר רוח, תאורח עכשיו ידרבים אבל יש פה גם מבחן ליוסף שהוא עומד פה בהצלחה אומרת, גם המדרש, הוא מאמין את יהודה מצד אחד, זה גם את יוסף בקד שני זאת אומרת, בניאמין מצד שלישי, אבל גם את יוסף גם יוסף עומד במבחן של הצלחה חיובית זאת אומרת, מבחן שהוא יוצא חיובי מהסיפור הזה ולא כמתעלל או כנוקם ונותר מסיים הרבה וכן אני אומר שכל העניינים האלה היו ביוסף מחוכמתו בפתרון החלומות כי יש לי תמוע אני לא תסביר כך, אומר אמן יש לי תמוע אחר שעמד יוסף במצרים ימים רבים והיה פקיד ונגיד בבית שר גדול במצרים איך לא שלח כתב אחד להביב לאותיון לנחמו כי מצרים קרור לחמון כשישה ימים הרבה נעבר את ישראל גם יודע כן, אומר, סך הכל מאחד שישה ימים הוא אומר אמן יותר מזה וילו היה מהלך שנה היה הראוי להודיעו לכבוד אביו, ויקר פיליון נפשו, יבדלו ברוב המון. אומר אמן, אם הוא היה חי באודו, וזה לוקח שנה להגיע לשם, ובשלכבוד אבא זה לא שווה לעשות את כל הממץ הזה? אז איך זה שהוא כמו שאמרנו, תשע שנים מלך במצרים, ולא שולח שום כתב, שום עוד חיים לאבא שלו? תשובה, אומר אמן, אבל היה רואה כשתך וידךיו? לא. וגם אביו, בכל זרו איתו, אי אפשר להיות בארצה. זאת אומרת, בין מבין בארץ ישראל זה לא יהיה הדבר הזה שם האבה הוא ה... בעל הבית. אבה הוא ראש המשפחה לא ייתכן שאבא השתכבה Mystery והיה מקווה להיותו שם במצרהם באותו הצלחתו הגדולה שם זאת אומרת, הוא לא יודע תמיד איך הנבואה הזו תתרמש אבל כשהוא נהיה, כשいいель וכ� השגחה אלוקית מביאה אותו לידי משתי למנך במצעים פה הוא מתחיל להבין איך הנבואה הזו יכולה להתגשם באותו הצלחת zac גדולה שם וכל שכן, אחרי ששמע חלום פר והצליח לפתור לו, שנתברר לו, כי יבואו כולם שם, והתקלמו כל חלומותיו. זאת אומרת, אחרי שהוא פתע על חלום פרור, ורעה שהוא מה שנקרא מביא בחלומות, ויש לו רוח רכות ופתרון חלומות. אז אם לאחרים הוא ידע לפתור, שעוד שכן שהוא מביא, שהוא יפתור גם את החלומות שלו, כך מבאר הרמב'ן. מה הקושייה הגדולה שיש על הרמב'ן? כן. היום צריך להגיע את החלומות. מה הצירות נפשע זו לחלומות? ואם החלומות הם רוח הקודש, אז אתה בא לביים. איך? אתה שזה גם יקטיים כאילו. תל הקדוש בכל מה הוא אמר, כי ביכול הקדוש בכל הוא עובד שלך. אם הקדוש בכל אמר, זה מבוא, זה תקיים. תל הקדוש בכל גלגל, זה תקיים. מה אתה עכשיו בעצם? כל ניהול הזה של החלומות, ככושיה גדולה לרמב״ב. מי שושב את הכושיה הזאת, זה בא לקראת יצאי, קייבת לי זה תבואים. ביאני במה שכתב הרמבנזה שעשה כדי שהתקיימו חלמותיו מה תואלת לו ושהתקיימו ואף כי תהיה תועלת לו, לא היה לו לחתוק כנגד אביב קודם כל הוא אומר מה תועלת זאת אומרת מה... אם הוא צריך להיות, אז הוא לא מה אתה, למה אתה חותר? מה חשוב לך כל כך שהתקיימו חלמותיו? ואת אומר נגיד לזה נבואה והיא לך האם עם עתירה פגיעה בכבוד אבו? זאת אומרת, האם המטרה מתקדשת את אתה עכשיו בכל המהלך הזה מייסר את אביך אבא יבאת בן יוסף, עכשיו אתה לוקח לו את שימון אחר אתה בקשת לקחת את בנימין תחשבו מה קורה לאבא בכל התקופה הזאת מאיפה היתר שלך? בגלל שאתה רוצה שהחלומות יתקיימו איך הוא במחדה? בא לפת החלומות, יביא פתרונם איך הוא אומר? החלומות, הנותן חלומות יגיש פתרונם א', הקדש מוכה אם החלום הוא אלוקי אז הקדש מוכה ידאג לפתרון שלו גם שתראה יש סיכלות עצומה שהשתדל האדם לקיים חלומותיו שראה הם דברים אשר יעשו שלא מידע את הבאדם זאת אומרת אומר רק אומר, אומר לדע כל הרעיון של חיזיון אלוקי בחלום זה אומר שהקב' הוא עושה את זה אתה רק רואה מחזה הקב' הוא מנהד את זה אז זו סיכלות כאילו להיכנס לתוך מהלך אלוקי שאתה מנסה לנמט משהו שבכלל לא תלוי בך כל החלום הוא שינה, הוא פסיביות אתה עכשיו רואה משהו שבכל הוא מנהד אז מה, פתאום התעוררת ונית, אתה על הבית על החיזיון שראית בתור פסיפית זה, כל הידונות של חלום זה זה נבואה אלוהוכית שהכזו שאנחנו מספך מה יהיה או מה הוא יעשה, או מה יהיה עשה אבל לא מה אתה צריך לעשות אלא כן היה נבואה בחלום שאומר לו, קום לך ותעשה ככה וככה אבל זה לא היה לו בחלום זה קושי הגבולה לרמן אבל לרמן לא מצא תירוץ אחר אם לא קשה לו, כן? זאת אומרת, זה באמת מעניין, אבל מכל הראשונים, בתחות התורת חיים, אתה רואה עם רסל, רשי, רח, אז חדושה את השאלה הזאת, זה שאלה צועקת. לרמבן? איך לרמבן? זאת אומרת, זה מעניין שזה לא נשאר. עכשיו אנחנו נראה לכם שזה לא בדיוק בדיוק. אני אומרת לו, אתה פשוט, אל תחדושה את השאלה עד הרמבן, את השאלה הכל כך קשה יוסף לא מתחשב באבא אז הרמבן יש לו פתרון, חיתרון קשה, אבל אני אומר, עדיף, תירוץ אברהם לא לגמה מניח את הדעת, משל שם חושבים, פעמים לא, אבל... גם גם לא הרמב״ן קשה, ש, לפני שהוא נהיה משתן המלך, הוא היה אני עניתי, אני עניתי על אני לא בטוח שבתור אבד. גם היית איזה מנכן גדול, יכולת לשלוח, נגיד, למדינה תאויה במברק. אני ניחח לו, אבל מי מיה? איך אני רואה זה? איך אנחנו רוצים לגלות? מי מיה שביום מגלים את זה? אני אזכור שביום זה לוזי מגיד שיצא נטילת משורה שiburק ולייצחקו בשבחות. אבל מי מיה חושדני בביום ולא יום ולא יום שACHIM לא שיתנו נאויים? אז זה שומע מגלים את זה. מכניסה ארה"ב, ארה"ב, ישראל, לא היתה בידיו כזך חיבור. אז אני מה? אספוני ניחח להגיד? אני לא יודעת. אני ניחח להגיד שמעו. היה אביו, מום היה שולח משהו עובד, היה משתף, היה זה משהו לארה"ב. מי מיה דאיומים שומש תב? מי מיה תקוקד, תיקוח נפש, חולים, אבל מלך אומר הרבה, אם לא עתתם איך שלח שליח, שלח מברק, כאילו במלך יש את כל האופציות, אז זה יכול להיות לא מוצא איזו אופציה של אבא במרחק שישה עמים, שאין לך איזושהי אופציה לתת לו עות לשדר של חיים, זה באמת שאלה קשה, כי אני לא באמת אפשר לענות על התקופה של אבד ושל אסיר בקל, אבל קשה מאוד על התקופה שעומדה. אבל הוא עוד עוד גם הרמב״ל לא עונן הוא עונר כאלה לפעמים עד שהאחים מגיעו בעצם הוא עונן, בעצם מה הוא עונן? אומר, יוסף יודע שיש לו חלומות ולעד שהחלומות האלה לא יתקיימו מבחינתו המשפחה לא תיתכן כי אם הוא ייקר עכשיו לאבה לפה סתיו ולאחת את המשפחות זה יהיה המצב כמו בארץ ישראל מה פתאום שם השתחרמים? מה פתאום שכם השתחררו? מה עושה יוסף? אז עדים אחרי שאלה אתה קורא באמת זה באמת איזו יערה יפה. הגיוש התלבי שואל, הוא מביא את הרמאל שואל על השאלה אומר, אם רוצה יוסף רוצה זה שהתקיימו החלומות, אז שיצאו אותם אוכל, יש תחמוד את זה. נכון? אותם, יש תחמודים. יגיד, אני עושה, בואו עכשיו אליי, תשתחרו, תביאו את בנימין, אם לא היה לי עשור שניים, אני יוסף, למה אני צריך לחכות עם ההתוודות? הרי יכול לעשות את הכל, להשאיר את שימול, כבין המובע, כדי שיכולו להביא את בנימין. אני אני יוסף, שלום עליכי, אתם זוכים שיש חלוף, החלוף זה נבואה, אני אשר בקרש לך אז זה לא היה מאוד קצת בכלל, הוא מלך, מה אתה מבין, הוא יכול לקיים תחלומות גם ללא, גם להתוודות מיד, למה הוא צריך? ליאשר התבב בזמנו הזה. תגיד אני יושב. שלחוו התבב. אב. אבל אתה תחילה התמישת החבור. זה די ברור שולא יעשה זה למאה. לא. מסבנו כמה משלהב שאמר להם תחלום. אז עכשיו מי מגיד להם זה בדריך חלזקיו קתירו. זה צחוק מיש צחוק קחרון. עכשיו אני מי מלך תשתחבו לי? זה אגרום לאיזה מתרסина? וזה לא נורא. זה אגרום מיאל. יAFE. אז מה שтыמר אומר אקדוש אתה. אבל בא. אבל החובה אתה רואה. מה בעצם מה אתה אומר? שיאשר שולא מתבדה וולא בישילית عليه. למדוד קיים? הראשם, אמיר, אמיר, מה שאמיר אומר, זה עפ, אבל זה זה רק מוחייח לקיבוץ של רמב"ן, שזומרת, ח"י יושע, כל מה שאמיר נתן חלומות, ו'לומ, ו'ו'ו'ו'ו' זה, הוא יתחיל toker את, מה קורפוס אומר, אמיר, הרי, הרי אין בושה יותר גדולה, אתה מיגאל החלומות מחרת, ו'עכשיו אומר, אה, תבואי, כשאתם שאני אזו, הייתי אמרתי לך, עכשיו כל חתיש תחלומי, ולחייח אותם, זה זה בושה, זה בושת פנים. זה סיטואציה תפשבו שיש העובדים. ואפילו הוא יכל איתם שלא לאלץ לעשות את הדבר הזה. אבל איזה פגיעה בקבודה בתיאה. מה בעצם יוסף עושה? מי שהסתכם בסתכלות שטחית אומר הוא מתעקר לאחיר. אבל מי שיבין לעומק, אם באמת הרמב״ן צודק והחלומות צריכים להתקיים, כן, אם הרמב״ן צודק והחלומות צריכים להתקיים, אז יוסף מיקיים אותם בדרך אחי נוחה להאחים אם אחים פחות בזיונות היו משתכבים, כשחשבים שהם משתכבים נ Hahah yleneיה מלך מצרי אחד ידעו שזה יוסף אבל לא היה שום לא היה שום מוגמת נפש נכון? גם אם זה לא היה יוסף זה ברור שבא� Isab Hii והמלך מזיון אתה משתכבים לו זה היה דבר מקובל אלו אם זה יוסף זה לא היה דבר זה לא היה שום אז אד Felicia science כשהם משתכבים מבחינתם מצרים זה לא היה מזיון, נכון? משטחו כל זאת אומרים, משטחו הפעם ובאה יהודה ובגלל שאלה מה יהודה הזה זה איזה מהם קובל, אתה מפפל לפני המהלך תחם, יש את החוות אז יוסף בעצם, אני אומר, קדוש עדלי מחזק את הרמב״ל אומר, אם החלומות הקיימו אז יוסף כדי לקיים את החלומות עשה אותה בצורה הכי טובה שיכולי אלא מה? יש את השאלה של הגבל הקדה, אבל מה אתה? מי אתה בא לבית? צריך לדאוג לחלומות? אם יש חלומות זה נבואה אלוקית אז הקב' בחוי דבר כשהדבר זה יהיה אמרו קיבל תחלום, זה צריך לבצעות איך? אם היא קיבל תחלום, צריך לבצעות כן, אבל אני אתם שואלה, כדאי, איך הוא ראית שדעי שאתה קיבל את התחלום צריך לבצעות? אם הוא אתה קיבל חלום, אני אמר שבושל אמור, ללך, קור תכניח תחיל ממך להשתחרות לך, אתה יודע אבל זה לא היה כך לא אמרו קיבל, אולי אתה לא רואה בצעה להגיד, אז תשפעה, יש לך איזה אפיז להיות מלך לא אני אדם שואל, ממי אמר, אולי אנחנו מגנה לך עתידות יש נבואה שכזאת אנחנו מגנה לך, מה הוא יהיה? לא כל נבואה היא עשייה יש נבואה שהיא אינפורמציה הוא אומר לך, תשמע, הולך להיות כך וכך למה? חשוב שתכין את עצמך לזה, שעוד כל מיני סיבות לא רק סיבה תכליתית היא סיבה לבייאת עתידות תתפלל, תכין את עצמך הרוחני, נפשיב וכן הלאה לא יודע, כל מיני סיבות אתה אוכל לאמור ולעקוב, כי אם שלים ככה, אז יש פה תהליך כל כך גדול של חלומות. זמירת יושע, עכשיו לברא עוד לא יעבור, יש תחבורו לפניך. אז יש פה תהליך כל כך גדול של חלומות, יש נרות, זה לא בשביל יושע, תמיד יש תחבור. זה פוגע, ניבוא, ניבוא זה חליף, אז ניבוא, אני לא יש תחבור ליושע, אני לא. אז אז אז זה שוא מחיה חותם זה טוב, נכון? טוב. אם אם אימא מחיה, אז אני יש תחבור ליושע, שופט את הקדושה חלומות. מי משתמש בדיק? ק mon אני משתמש בדיק מברך פורו בדימא. אבל כשאתם פליז, אז תמחזק זה יותר טוב שיש תחפירו לו, אבל לא די מים. זה סיבה תיתnakrut. כהן, כל מי דגלגין, מי מבאר ביניים, משתמש במצד. סדר. אז ככה. אני נשאר מרובע מתקשה. אני רוצה ללחיב תרבות. אני אקומר יש תכנית שנייה שאמת. בידור שמותי desde פה מפרוש. שהראשון שמעתי אותו, טוב. כתב על זה, זה היה רביון בינון והוא אמר, כל השאלה של הרבן, כי אנחנו בראש שיוסף, ברור לו שרק החלצונים אותו הוא אומר, תכנסו לראש של יוסף, שאלות השאלה הפוכה שאלות השאלה, למה אבא לא הולך את יוסף הרי אם אמרתי שיש לפחות איזה כמה שנים תמות עד גיל 30 מגיל 17 עד גיל 30, שיוסף לא יכול לשלוח עוד חיים הוא 13 שנה שעכשיו חלב בכלם, וחלב כאבת אז הוא גם שעודי לצאות, השאלה פוחה למה אבא לא בא לחפש אותי? איך זה שאני פה כל כך הרבה זמן ואף אחד לא מעניין אותו? ואז מתחיל לעשות תירורי כפירה, רגע, רגע, רגע, למה אבא שלח אותי לאחים, שעודי שהם שנו אותי? ובכלל הוא מגיע למה, אני קוראים לזה קונספירציה שלמה, שאולי בעצם גם אבא מודקאס על הנבואה, כי בעצם הנבואה נכניס אותי, נבו אני, אבון אבון אני ועםך ואחריך משתחמות לא. והיא גר בו אביב, פתאום הוא רגע רגע, אמנם הוא אהב אותו, גם היו תקופות שמודמות גר בו ואז הוא נסלג איתו אותו, אולי מצד יוסף חושב יצב, כמובן גם אבא במדינה ואם ככה, אז באמת יוסף, מבחינתו אין לו מה לחזור הביתה כמו שלא רוצה לראות את איך, אבא שמכרו ככה לא רוצה לראות את אביב נראה לכם? אז תראו, א', למה אני אומר, אז נשמע, זה נשמע ככה קשה, אז זה תראו שנמצא, היה בו נמצא, יש ירושלמי, אה, לא בקפוס הרגיל, בקפוס, זה בקפוס מישבן מרכז הרב בזמן לא מצאתי את זה, אה, מי שיביא אותי לזה, זה רבי טנשידורפי, היה ירושלמי, הרי ספננם, היו חסכו בנייר, אז אני אמר לך איזה עמוד ריק, רצית למלא תעמוד, כאילו לא נגמר איזו זניאר, אני אגיד ראה לך איזה ספר שנגמר ככה ונשאר כאן איזה חצי דף ריק, אז אמר, אמר, אמר המדפיס, אה, יש פה זה, אני אתן לך איזה ווקל פרחת שבועה, אני מנהל לך איזה משהו וזה מה שכנתם שאני אמר המאסך זה בקור הארבע, גם אני אעשה כמינק בתפסה ופה עומד לי את השאלה ובעצם התשובה שלו היא הכיוון שמה שהרבי הבינו בזמן לא פרסם ודבר ראה זה, אבל, אבל זה הכיוון אני כשרים מתקבל זה, ובו בו אני יראה לך מחיל דברים בכתוב. אני יראה לך מה מודד את ה, לא לא מאני יראה לך, אני מאמין שты מדברים היכשרים אחים קבלו. פה כתוב, מה גדולה תמייה? תספר מה קורה אבא. מה גדולה תמייה בקריא לספר הצדיק שילם יער לחיות וואח אחים לבטלו קינו בחי בבית בותיפה בחי בקדון על ביתו באזו בתמיד באלול ליצער נורא וevil גדול שתמ בעשרים שנה. אז אני נגביר לדבר על הדירה אבא. אבא מנסה לחשוב על דבר, כי יש יש לי תמוע, אחר שעמד יוסף במצרים אמירו רבים, והיה פקיד נגיד בן צר הגדול מצרים, איך לא שלח כתב אחד לאביב ולודיון נחבו, כי מצרים קראו לכבוד שישה עמים, מי לא לשנה לך שנה, אחת רואו ילודיון כלרוכות אביב וכו', ותראה את צר אמן ראינו את זה, שעוסף חותכת קראו חלוטה, ואירו שלו לכן היה חותכת גדול, שלא יוצר, תראו לו עמדו אמירו משכול בעבל, ראינו את זה בעיני תירוצו של הרמאזה במכילת כבודו לא נראה כלל. כמו ששאלתם, כי מה הדבר הגדול והטוב, המצווה הגדולה שיש בקיום החלומות שהיה כדאי בשבילם לצער את העב בעינוי נורא כזה שנים רבות? והנה הנוכח רואה בזה שמיים חדשים. פה אומר את הפירוש הזה. לדעתי, כל המעשים והתעלולים שבעניין הזה יסודם העיקרי הוא בטעות גדולה שתאי עושם בסביבת מחירתו. כי הוא בצדקתו לא העלה על דעתו כלל, שכל הסרט אחד ירשיעו ניחד בשביל כנתם בו רשע נורא משולש כזה. מה הרשע המשולש? שיהיו אכזרים נוראים כאלה לעשות רשת נורא כזה להחיים בשרם ילד רח וחכב ג' השלישית שזה הכי נורא הנבלה הגדולה הזאת לקצר יחד את שנות חיי ביום הזקן לעמידו בשכול ואבל נורא כל ימיו הוא להורידו הבן שאולה אל בנו הכירו אשר נפשו כשהוא רב אל אשר ונבלה נורא כזו לא הלתה ולתו לחשוד את החר אבל הוא חשב בוודאי שרק מית אביב הייתה שומה אקזרה אז, זאת אומרת נורא ככה מה אתם שונאים אותי אבל אם האבא לא אכפת לכם, לא יכולים, ואם לא יכול את הזמן מה המסקנה? אז כדי נראה במקזימה, אבל הוא חסון בוודאי שרק בית אביב הייתה שומה הגזירה הזאת ללושב עם קירת ה' בגלל אשר גבה ליבו לחשוב מחשבת מנוחה, זאת אומרת, בו איזשהו בידה כנגד בידה אתה רצית להיות מלך, אנחנו נליש אותך בתור עבד ובמשלה לורא לבחב, העל כי העיז פניו מספר את חלומו, זה נתבחשב אותם שאין מראינו לאדם אל אביר רואי דיבו וכו'לכו', ועל זה גר בו אביב בנזיפה כי ראה בזה חילול כבודו וכבוד דימו, כבוד החב הגדולים, על כן צבע אביב, לא עוד שוב ממכרת עבד מידה כנגד מידה, עבדו תחת משלב, אחרי כי אביב רבים אביב לא שלחת את זאתו, חשב שאביב לא התרצה לרחבה בתקור ועוד הכרע פה בו, ולכן לא היה יכול להודיעו לאביב כמו שאמרתם מקודם, אם עכשיו יש לך בשדר שלך, אם הדבר הוא יגיד להם, אה, אתה מחרת אותי? עכשיו אני אראה לך על הבכב, על החמתך, התנסיתי עם העלה התחת שגזרתי הלילה להשכילי. אתה ראיתי את שני עבד? אני אראה לך, הנה, נהייתי מלך. זה אומר, כאילו, פה הוא בעצם רק פוגע באביב. אבל אחת גם חמא שלא יכול להרשות את עצמו, לראות פני אביב אחרי חושבו, כי בקוצפו הסתיר פניו ממנו ולא יתגיע לראות פניו. דרך אגב, איפ אני לא כי הוא קורא לבן שלו משמות, נכון, מנשק, כי נשיים אלוהים היא בית אביב וכולם עלים. או אפרים, כי אפרים מרצה, כאילו התנתקות, הוא... כאילו, אני הרבת את תום הנשייה, אני אין לי קשר ואני גם כבא... אני לא נכון, אבל אחורה, הוא בואו מול סלם בניימית, כי בניימית הוא בדל על הרי. אה, אז בוא תראה. והיא מבואה לנסת רכם מצרים, החשב אולי יתנחם אבי בנזר הטוב, הישלחת בנם לבקשה לצעותו, לעזרו אליו, ולחשתו לשתה השנה, שהוא בואו שתפער או שווהה, הוא אומר, אולי באו, לחפש אותי, אולי סוף סוף, יבינו שיעשו טעות. וכדי לחקור פיום הזה, איליל הלם למור מרגלים אתם, שכדי להתנצל, איליל לעזור, יהיו מוכחים להודות על האמת, שמה? שמטרת צבועה, נפלות את אבל ביותו אחרי כל החקירות שבאמת לא באו רק לשבו רוכח ולא לבדוק את החיים, התייאש עוד להיחסא אביו ומרות פנא, והשתדל רק לראות את פני אחיו בקתן. אחיו בשמו אחקמתי עד דויד, בצרון בדול ויצא אחד מאיתי ואומר "אחת אוף תורה". אז בגלל שנאת תאותו בדולה ונוחק שבים לו ידע כלם מחירה עכשיו אחשול שבאו אוף תורה. ואז תחמו חממה ולביב בגמלאן בצרון ובלא נורא שנים רבות והכל יתפך ויטן תחת את כולם מחיר ותמدايه אחד. מנתו ראשונה הייתה עוד אבי חי, ואחר כך מעלו ועלו את אבי, רדע אליי על תעמוד, יגעתם להביא את כל כבודים, ואתם רתתם את אביינה, וכל הכרת ורב הרשילה היו רק על דבר אבי, ובארון אליו נחלתו רוחו, ולרות פנה, כן נראה לי הדבר פשוט, ולפלק לא כדמוני המפרשים הפשטנים הזה. אז כנראה שלא כדמוני הפרשנים הקדמונים הזה, כנראה שהאביינה היא מאוד בקושי לפולסת הפורסת. אבל אני אומר, מה הקושיות העיקריות? כן, אביר. הם משתשלו. זה בראשון... רק מילה, לפני שאני אשכח, אתה חשבתי, שבתם על הדבר הזה. כשאומר להם שניים... אומר להם רגילים אתן לראות ערוות הארץ בעל. אז מה הם אומרים לו? לא, שני מצרחים אנחנו. כשמחזרים ליעקב, אומר להם, מה לא יודעת מה של שני מצרחים? בשביל השיחה נראה את הסיפור הזה. אז מה הם אומרים לו? שאול שלנו האיש. האיש בכלל לא שאר אותה. אה, כן, הם לא שיפו את זה. לא נראה, התורה הייתה כותב. מה אתה המשך התורה זה לא מדבר על מה? שאל דוד, התם? גמא, נחון, אני שירו לא שאר. תפתח התורה, אתה שירו לא שאר. הוא אמר אתה מרגלי, מי סיב נישא תקם אמ"ח? אבל ישו כן שאר. אבל התוכן פושה. אתה אומר אחיל פשוט, אחיל פשוט, אחיל שאר. התורה איני יודע מה לא יושע את השאלה, או תano שאר. אבל ישו כן שאר. אבל ישו מזיז לנו זה. הילד שיגמר, אנחנו מוכנים זה, ביתחננו זה תיאור, כי התורה תיארה את האחים, ולא תיארה מה קורה בבור, כשהאחים שם. זה לא כל סופר. נכון, נכון, אז לא יכול להיות ששייעו. אני לא יודע, אני חושב שהצירות והצירות פשוט. תוך כדי הדברים שלו, אני חושבים לשמרות את הגבוהים. זה לא פשוט מה הוא הם אומרים לו, הוא אומר משהו פעם מרגילים. אז מה הקשר, בוא נגיד ככה, כל. מה הקשר בין התשובה שלהם ומשהו שם? הגדולים שניים של מרקנים אחרים אז מה? סט. נגיד אחד אמשר את שניים של אחרים. מה תומרים על מרקנים? תומרים אחד חמור מרקנים. מה תומרים לשני מצחיקים? תומרים אחד שתיים שלו. כמה אחיות אתה? אתה מרקני? מה אני תומך מרקני? בסדר. כן. אבל מה תשובת שניים סט? חמור מרקנים אחד. זה שגשח שובה כשיתם. נרעלךה? ששני מצחיקים יתפכו לרקנים? מאחר? זה לא דבר אדם שולח מהגיב אחד-שניים וגם <אדם> שולח חס эксперה לא יש לך איתו משפחה כולם מטאו Alto Delin זה כל המשפחה לאחד וזה שהם מוכיחים שאנחנו אחים אומר, זה אומר שהם לא הגיוני שאנחנו מרגיעים ולכן אני חושב פש envy כשהשר לך שא� Sayar הוא האיש הוא query לנו מה נגיד והם הונים לו אנחנו נגידיו ואחר שאנחנו לא מרגיעים כי אנחנו כולנו אחים ואז המורים את האמת התאudsי אבל מושל השרחים, ולגמ' עכשיו השרח זה לא אגיורי ש'אבא שמשפחח ישלח השרח מרגלים אחים. גם היום אני פחחתי לתקן. נכון, היום אדם ממתן חיادة שמשפחח שכולה לא צריך לחתום בitur לנתת לאחיו להיות בקרובים. אז נראה לך שהמישהו ישלח השרח מרגלים אחים? לא, אתה לא יודע, אני לא מזיקו לאכול. זה, זה, זה זה זה זה זה זה זה שזו כל znajמה ששהפקים לי על הכל זה יכול להיות משיקוי עליו, אני גם לא עושה נו משיקוי גם בזה היה לי קשה כל רביים שיק DOWN טיילה, לא אמרתם לו על שאלה כחל sıσιק кварט Ohh קפי מה שאני אומר רק ראתה השאלה אתOn היא הייתה בגריאפה שונה ואתOn זה השאלה כי כשו כבר שאל אותםenment מה הוכחה שלנו שאנחנו לא מרג일ים הייתה להגיד שאנחנו צריכים ללכת וברגע שהוא יהיה בשוק succ' שהם האחים אז הוא <אז> יהיה בשוקyllά לא מרגילים כן אני אומר, לא סתם רעב. אז לא שקר. אני אומר, זה תשובה מיטית. שני הסרחים, אנחנו זה תשובה לשאלה שלנו. ושאלו תנו, và אנחנו איננו כי זה כשר לשאלה. פוגנו לא שארים, אנחנו שתי סרחים, אבל שתי סרחים זה תשובה לשאלה. אז זה מיטי ל- ל- ל- ל- ל- ל- ל- ל- ל- ל- ל- ל- ל- ל- ל- ל- ל- ל- ל- ל- ל- ל- ל- ל- ל- ל- ‫כן, עכשיו אני רצית לשאול, כן. ‫אני אמן שלוש שאלות ‫יש לי על הקטע הזה. ‫כן. ‫דבר ראשון, מוציא לאור, ‫בשמי הוא אומר את זה, בשם... ‫-לא, הוא אומר בשם... ‫-כך הוא כותב את זה. ‫-מי זה, יודעים מי זה? ‫לא יודעים מי זה, אולי כתוב שם ‫זה הכי בלבנה או משהו. ‫זה מוציא לאור. ‫מוציא לאור כתוב את זה בשמויר, ‫הוא רעיון? ‫-רעיון שאלה, לא, והוא שם. ‫ זה טוב. ‫ועוד שתראה לו זה כאילו מה, אני שמעתי שאחרי שהרבי עוד בינון אמר את הפירוש הזה, זה יצא עליו בקצק זאת אומרת, הרבה רבנים כתוב מה, אמרים בגדור כל זה אבל לפי מה שכתוב בזה, לא נראה כזה מופרך להגיד את זה זאת אומרת, זה לא שזינו תביע עקוב, אבינו שאומרים את זה זאת אומרת, יוסף חשוב באמת שיעקוב מעניש אותו וכאילו מצינו בתנך שגם בתוך משפחה, אין אישהו בתוך משפחה אלף, אלף דף כזה מאדן כי הוא אומר פה דבר, אני חושב שלא נמצא בעברה, שעברי בינון, זה מה שעכשיו כי אני היה לי הרצאה, אני לא, לא, לא זוכר את הבאמר עכשיו, קראתי אותו מזמן, אז אני לא זוכר להגיד מה, אבל אני זוכר שיש פה שני פרטים שלא מופיעים במאמר. אתה מבין? יכול להיות שאחד מהם זה זה מה שאתה אומר, המידע כנגידה, אבל זה קצת יותר מושב בזה. אבל אני אומר, לי, בוא נגיד, אתה אומר, היית את זה בעוד מישהו שומר, אז אתה אומר, זה לא זילות ביעקוב. אבל מה, מה כן קשה, מה הכי צועק על התאמור של זה? אם זה ככה, זה לא כזה, זאת, זאת אומרת, אם מתארים את זה, ו... כמום שזקון הספירת היה ליאקוב ארvingו והחוקרים שואסא זה אבינו, מזמה אז זה, אז באמת הם מצילים מבודד זה החקדות באמת קשה לקבל את זה כי הם חשבו חלילי שיאקוב היה בסדר בקרד אבל אם באמת מום בפירוש זה רואים שבעמם יאקוב רצה לани שתו רואים דגשugarו עלו אבל החלטו מט אז זילודה <laughs> <אז laughs> <יש laughs> ו... זה ידוע שזה יגיאון זה זה יגיאון ואפשר לא מצוא שזה יגיאון זה למשל מנסה לאגיד זה זה לא אגב אנדיש אקצפ על שאר קסטה לרב יובל בינונה שחוקרים שזה זה זילוט בייאקוב ובקוד אבל <watering> זה לא زילוד, <kullandash> זה לאותי, אם רואים את זה ככה, אבל זה לא יודע, לא נראה כדי מופכות. סדר, אז לכן אני לא בא בכיוון לזה. אני בא בכיוון הפשטני, למה היראלי שהפירוש לא מתכבל לנדב. יש לי משהו רעיון. כי לא לפניניאלי שיש רומא שעושה את הסברן גל למה שהוא יעקב. אה, ואני מסכים, כאילו, אני אומר, להפוך את היחס. אבא שלא אהב אותו, פינק אותו, יפלה אותו לרעה. חזל אומרים, לא למה לא יפני אדם מה מן הבנים שמזרם, בלי על זה זה גרם את הג שבמחשבה אחת יוסף יחשוב קשה אבל יש לי, אני חושב שפושייה צועקת מהפסוכים כי הרי איפה מה שאנחנו אומרים בביטוי ובסדה נופל אסימון ליוסף בביטוי אך תרוף תורף שיודע עכשיו בפרשה שלנו אומר לו אז פעם ראשונה שמעצם יוסף מבין שכל מה שהוא חשב היא קונספירציה מופרכת לחלוטין האחים ספרו לאבא שאני נטרפתי אבל תראו יהודה ממשיך למנוע שם עוד פו את זה כמו זה כמו בפרשת יצחק. ברגע שהוא אומר ברגע שחוזר לסבא יחרד יצחק חרדה גדולה מאוד. אחי חבא במרמה אבל לקח בכתם ממני. אני אגיד רגע מה שואת של יצחק חשב שסבא מת אחד אומר לה. בגלל שהוא ברגע חושב שהוא חכות שלותי לה. ופיתום יפה חיים שלו ברגע אחד משתבש. אז מיד יש חרדה. אבל פו, מה קורה לציוודה? שאם אתם תכתבו פרשת באינדס. תוכלו האריחות יש האז שיאוסף לא יכול להתפקד. תגידו לי זה כמה שניות? נאחזו כמה שניות? 아무 שניות שם נצח. כי אח שחוסב ש아버 שלו היה במגזר מה, בפיתום שומע מרעגיא יחציץ זה לא קרה. הוא פות צריך לעצור. פות צריך להיות זה, ואחד יוסף. ומה שוכז זה? 아무 שמה תחัด פנסת ויאיר. תורח יקח שלמה. שמתוח כה חובה אחרת, כן? מה הוא אומר? בואו אומר לא דוני שאנו צריכים לתקיים קבלת חיוב ולתורם דוני מוביייו. ולתורם לא תחפור דוני לא. ולתורם לא תחפור לא ידחקה. וכתבו מחולית. ואין קריםו. ويومם כי לא נוכלו תנעבי שחיר גדולים, והיום הרבה דך אבינו לי, נעצו אותי, כי שנייה לא יודעת אשתי והייצר חלמיתי, והוא תרוף תורף, בסוג הפכה פה, בעצם יוסף, תריך לנכרה, נכון? תראה מה הוא ממשיך ולא ראיתי מדן, עוד כך אתם גם את זה מפניי, וכרה הוא עשו, אני אומר, אתה ימצאי בתברה שעולה ואתה כבואי, תראו, זה שניות, אבל תראו איזה ריכות יש למישהו שבעצם כל עולמו חרד עליו וכל מה שהוא חשב נגד אבא שלו, עכשיו ונאר אינו איתנו, ולפשות שורם נפשו. והיה הכיר אותו כי הנאר וממת. והורידו עדך אצלות עדך אביתך ביתו וירון שאולה כי אבדך הרדך נאר, מים אבים למורים לא אבי אלו אלך, אבחת קריקולים ועדאי שם אבדך תחתרר והבד אדומי, ונאר רדע לי מחר כי איך עד אל אבי ואנאר אינו איתי ונראה בהרש של יצאי תביא. זה לא יכול לסתפי תפי. מה עמוד מה? זה לא יכול לסתפי איך הוא כל כך הרבה זמן שותק? איך הוא נותן לו לשמר את הדרשיו? כנראה הרר הרר הרר בן אדם בסיטואציה כזו לא היה שר לפלוט מיד אני, כאילו זה אני הוא, הוא קצת יחשוב קצת להעכל את זה ואז פתאום, ואז בהכדלה, ואז לא יוכל להתאפל זה? לא יודע ככה איך בן אדם שומע דבר כזו באלם ראשוני לא, אני אסכים אלם, אבל אני אומר, אני צריך אותו תגובה אם אנחנו לא ככה, אני קשה להאמין אנחנו יכולים כי כל ההמשך הוא כבר... הוא כבר לא חשוב. מבחינת יוסף, כל המשך לא חשוב. מבחינת יוסף, כל הסיבה שהוא יתנתק מאבא, כשאבא איתם. ברגע שורה שאבא לא איתם. בוא נגמר, בוא יוסף הוא עכשיו. הוא לא קשיב להיכלט, הוא לא נגמר. כי... איך, בגדו, ואז לא אנחנו עושה תפק, כמו קצתים עליו, ציורים לא הבאתים שקדימים את זה, וזה יוסף, נתק, כל הולך חיים, יש לנו כזה משהו שהנה פחנה לא גתorge שהוא הקשיב geri Pom הולמים שמישהו 소�פ resonance או אין naszego קnite אבל monitors laten yat�� stress bı transcires? אז stare pendant הלדים ABS? wahивает דד pen i statement olduğunu אש אה בית trzy percent Army의lassy answeringי semik twad impeta converser looking at? var Teaching bab Stormara אני MUSIC immétre 끝 of it. חופה יהיה 수� developsהstation gefהל 더 gör limp desp spmidt는 permette extreme and mentor גם klimmat ועוד לא חמור בזה, אבל זה פשוט פשוט דבר, זה חמורים, זה מתיישב על רפש, לא מתיישב על הרפש. בסדר? אני רוצה לך תקימום חדש. עוד של הצדדים בנדה, הנה, של הצדדים. כל הרבנים שיצאו נגד הרביו על בינות והממן שלו, הם מודעים לזה שמה שהוא אומר יש לזה מקום קודם? זה לא, אף אחד לא מודע. אני לא ראיתי אף אחד שהגיב, בעיקר החולק הראשי היה הרב מידן והשני היה רב חנת פורת. אני חתבו עוד גורד, אבל לא ראיתי שמזכירים. אני ראיתי זה גם כמה שנים אחרי התדברה. אז מה אנחנו מגלים על זה? זה זור. כן. מי ש? כל שבוע שוראף או בגולא, מי שיצטרך להגיש לי התדעו דף זה, כל שבועות היו משירות, מ כמה שנים שראיתי זה, ודברים שרצים לארות. בסדר. בסופר נניח שיש רבי רבי. רבי אפקולר. רבי אפקולר. רבי. כן. רבי. רבי. רבי. רבי. רבי. רבי. רבי. רבי. רבי. רבי. רבי. רבי. רבי. רבי. רבי. רבי. רבי. רבי. רבי. תראו, אמרתי את עבר פלוקדה. עבר פלוקדה שאני תמיד שמעתי, זה היה גם כן פירוש, שמוד התיישב לי על הדעה, אבל, אני אומר, אני ככה מרגיש, פירוש אמיתי, לא יכול להיות שחזל לא אהלו אליו. לא, אני אומר, לא יכול להיות איזה. כן, יש בקביל מגמרה, המקום מניחו לנו, אורתנו להתגדר. אבל כאילו זה שאלה נרכזית, זה כל השאלה שקוראים את הפרשה, כל דולר ישראלי 12 אלף. אז אני תמיד אמרתי, נופ, אז זה חל קדום איזה. מה הוא פירוס? אני מזאת יפני יש נתוני שדבר התכנית שמבקשר של התכיוון הזה, מי שומר לי זה, אני דבר חסיד מפורש. לאחר שמצאת הייזה, סמختי קומת שרה רעב, ומשם אני חושב שיש קומת הרבה יותר דולר. ממה שלא תובד, אני הולך לכיוון שלו, אבל אני חושב שיש לו חידוש עוד יותר גדול בעצם. אני אגיד מה הכוונה. זה לא חנן תורת אמר, אור 1, כמו שאמרתי, באה לאה, שלא קיבל דברה, נהיה לסיבור אותה, כמו שאמרנו, להפוך את אני עושה, איזה שאני לא חושב שאמש לא כזה, ולהפוך את הכל, זה נראה מאוד מאוד קשה. ואז הוא בהקשר, אני חושב הסיפור, אני חושב שזה נוסף עוד דרך, עם השראה שנתן לו את הפירוז, יש ספר, סיפור פשוט, אני חושב. לא, והגלו, אחד נסור. לא יודעים, את אותו קרצה, יודעים מה מה מדבר? לא. אגלו לביא, היה קרצה, נגיד בקיצור. היה קרצה, קראו לו, רואים, שזה לא חושב. שאתה אומרת בבטלן, אין לנו כסף, אין לכם בבית, זה הלך, כך הסכרה מהרב העיר, לך לחוץ לך, בסוף כסף. אין לנו פה זה. לא, תחליט, תיבד מרב העיר, רב העיר, היה חשוב, נגיד, נגיד, תוכנון, זה קיבא איגר, נתנו הסכמה בפוזנה, והוא נסע חוץ ארץ לסוף כסף. היום הגיע לחוץ לארץ, ושמה הוא נגיד איזה פסט פרזח, אני יודע מה פורש שם עוד איזה כמה קבצם. אני חושב לך איפה אותה מפרנית, איך טוב זה יחס לסוף כסף, ואני כמעט יעזכלה אומר בקיבא איגר. מה, אתה רציני, זה זה? וואו, הקבצן השני, אני מוכן לתת לך, זה אותה לפים רובק. אלה ידי את זה, אני איך הוא עושים גם עוד כך? אבל הוא מתפתן לרגע, אומר בעצם, אני צריך להתחיל לתפוק בן זאת, ואתה אדם אוכל תתיע שם הרבה כסף. אתה לקח את הסכמה הזאת, להתרדת כזה, עושים את זה. אתה לא עושה את אלפי רובל, והוא לקח את הסכמה. כמובן אפשר להשיג יותר כסף עם ההסכמה, אבל הוא היה אצלם, הוא אומר, אתה לא תחיל לתפוק. הוא יצא יהיה כדוש וכן, הוא זימן לי כסף על המקום. וכמעט שנה, אני אומר ויידי להשתרשיבה כל כך מהר, הוא יספר שמכנת על התקנה אז אתה חושב שבאמת תסער את זה, נשאר, נהנה בין החיים, אז נקרא ואחרי שנה החליט לעצור בינתיים מה קרה? כמה ימים, ההוא העני שכנראה קנה את שתה שאתה שם, שמה... השתקר לשוחרר, מי שיודע שקורים לא מרגישים קור בחור, יצא החוצה, נרדם בחוץ, וכפה למעבי. זה דברים מאוד בצויים, ובאירופה קרה, שקוראים לא מרגישים את הקור, הם יפסים חם להם, נרדמים משחרות, נרדמים בחוץ, ובארד. מהם החבר כזה של העיר, הם חרפים בכל הבגדים, מה דבר הכי שלא התעודת זה, או דבר הכי שלא תעודת זה, או דבר הכי שמצאו מה זה הסכמה, מה כתוב הסכמה? זה כאילו הרגל העיל שרואי שזוכמי, דוענים, ערוץ, ומגיע לדעדה. מי המחרם בתנאים שלה, אז הם לא מחזרים דגופה, עושים זוי גופה וזהו, עושים הלוויה, כל רימו כמו. ושולחים זה מברק או איזה שריח, נגיד, לעיר פוזנה, והוא אומר לו בנדן שרואי שזוך מן נפטר. רואי שזוך מן שבאמת לא נפטר, אחרי שנה חוזר לעיר ואיך שהוא מתקרב לעיר. אז פתאום הוא שומע איזה קול עמולה, אז הוא שומע לזה מישהו שיצא מנהיר פוזנה, אבל איזה חייבה יש שם? אז הוא אומר לו, לא שמעת? ההלמנה של מושג שזוכמי שנפטר לפני שנה, אתה זוכר היא התחתלה עם... יוצא לד, ועולה תלמנת, היום יש בריא. מבינים, אותו ריג, המנהדם, זה מזרוק שבא ברגלה, תינוק הזה מערוק, מזר. אומר מושג שזוכמי תעצבו, מה יש לי עכשיו לעשות? אני אבוא, יש לי התחתלה, כנראה מתחילמים, שקרה שמועה שעומץ, או הדרודך, לא משנה, הוא מבין מה שלא יהיה, הוא הבין הרי, לא שמעת על מנה שבאלה נפתע, הוא הבין שקרה פה איזה טעות, ואם הוא ילך לספר את זה עכשיו, ועורס את החיים שיש תאו, סבל מנזור וזה, אז הוא אגמון לסרטור את הסיפור, כאילו, לאן בבית הקברות, הוא אומר ככה, כבר יש לו את האמיתור הזה, תפס ספר לך של שניתה, לאן בבית הקברות, פרחה נשמעתה, לך כבר הסיפור. הוא בעצם החליק לקחת את הסוף אותו, לא לספר אותו זה בזין, הקב"ה רואים, מתצמחיים בשalom, מחושבים שברך בסדר, יש דינר, איך זה דינר שמסקם מבן איזר, רואים, אמור, חטשף, חטשף, חטשף, לא, זה לא יום, אני צריך לומר, זה לא חוני, חטיתו לא. אבל, נכון, יש דבר כזה שמאזיר, אין לנו ינה למחפשת חמה. זה מתן שמחושבים שמאזיר, הדבר שיקר, אבל אין לנו ינה לחתת, ל to some theory. So, how is it? מישו שמחושב שמאזיר, אפי על חנות שẠסט בדיקות דנ"א או בדיקות גינאקטיה, תורות לוחה שלו. איפה? בלהקת אמין אנחנו מחפצים לתרום זה ולו לא יסורים זה. שמה למה אני למה אני סבור זה? כי סבור זה נתנו אשליה, כי סבור זה אומר שראשי הסבור זה, זה לא תיבה קולניוס. מה קיש? מה זה מה דרקר? טוב. יש מוע. אנחנו קדום חושבים למה יוסף פה מתצרר. זה לא. אומר קדשו עכשיו, לא תצרו. ישו קיים ספירה. ידוע שפנינו של ביצاي, שוליח מברק. לאבא אומר, אבא, אני יוסף, אני במצרים, מלך, בואו נפגש. מה קורה? מה קורה? מה קורה? נעפיה. איך? נעפיה. נעפיה. נעפיה. נגיד, הוא יביא איתו רופא, יספר לו את זה, יעשה טוב בכל העוד יוספך, עם הצרח בת אשר, עם זה, ידעקו, נרקח את זה. עכשיו על האחר. מה קורה עם מה יש לי עכשיו? הרמי קופר. זאת אומרת, אתם מיני מה הולך לקרוא? האחי לא הולך איתת עכשיו. איך האחים נסתכלים עכשיו על אבא? איך האחים עכשיו נסתכלים על אבא? במילים אחרות, המשפחה מתפרקת. אומר לו ספר לצפות, אני איבתי את כל החורבן הזה הבית, אני איבתי דיבה רע, זה דירה מלשנע. לוקח לו ספר לצפות שהוא בת המשקל, ואומר, אני עכשיו, אני עכשיו לא הייתי, למה? כי אני אגיד עכשיו רבא הרמי אחיכם ויאבד איך הצלחת? הוא עשרת פחות כך הוא אמר, אבל תמיד אמרתי איך זה נראה פירוש מעולה שאלתי עצמי, איך עשך התוארה? עד שמצאת רביידה חסיד אבל תראו אנשים שיש פה עוד משהו, תחו שניית עדה יש ספר שיאמת חיפשת אותו, יש פירוש רביידה חסיד על התורה הספר לא כל כך ידוע, הוא פסטו תורה וספר דיאל פורי, הוא לא היה זה עפים לספרויה רמבה בתל אביב, יש שם הרמבה, הוא מראה פה רמבה בישדת תכונית פה היום המנהל לספרויה עכשיו שאתה ידעים לך, שאתה רוצה משהו, שולח באימייל או בזה, אתה מיישאים אלו, הוא עושה גם סמכה ואז הוא נצג את רביל אחד עשו כן, אני לא אביר את זה החסיד, אתם רואים? בתום אלעמדיך, תאימה, תאימה צריך גדול, יש פה איזה, צריך עיון גדול או צריך איון, תימא צריך איון, או תימא צריך פסיק, יש פה תימא, צריכה פה תימא גדולה, פסיק, גדול כי עושה, ציירת אביב היא לא הודיעו מיד כי הוא חי ושליט בכל הארץ, סימן שאלה? שאלה המשפשת, גדול כי עושה, איך הוא צייר את אביב היא גיור חי ושמית מכולה, זה לא עוד יום, מי עד? והרגע הראשון שיהיה את המלך, כלומר, אצי לא יהיה את המלך, אולי שתרוצים, למה לא יאכלת? אבל מהרגע שיהיה את המלך, איך זה שלא יאכלת לעשות דבר כזה? לשלוח לעבור ולא לציים אותו? תשובה, מה אומר? ויש לו מה? היא לא יעושה כך. קולךיו היו בורחים, זה למזרח וזה למערב, מפני אבושה. אבל אתה לקחן בדברים מעט-מעט, ובנחך שלא התביישו, וכוונתו הייתה וטובה. יש בו משהו שאנשי לא מכנסו. זאת אומרת, מה אבצ רבי דה אומר? רבי דה אומר, אתה שואל איך אבא לא צייר, עושה או בטל אומרת, איך אתה נצייר את המא, מיד תלך תצטר לאבא. מה התשובה אבצל אומרת? לא כל דבר שהתחושת בטן אומרת, היא באמת עובדת במבחר. לא כל חסידות שנרד מהרגע הראשון היא באמת חסידות המקליאות. הרי מי, מי, מי זה שאומר לנו את הדבר? זה עם סביבת לשרים את אומר, כף הרי. זאת אומרת, ביד שצ'ארה יקראו את הפרק כף, הוא גם משתמש שם בעינייה של השתיקה. כן, הסביבת לשרים נסתגלו בקור 9. הנה מה שצריך להבין, כי הוא אין לדברי חסידות על מערען הראשון, אלא צריך לעיין ולהתבונן בדחקל תולדות המעסה מגיעות כי לפעמים המעסה בעצמו יראה טוב אבל לפי ש התולדות ראות יתחשב להניחו ומי יעשה אותו יה חוטא ולא חסיד וומבינו דגמות תראה לכה שנדון חסידות המעסה בשו שם לבד אפ צריך לזות קוב אחר לכל הצדדים שיכול של אדם לראות עד שידון באמת איזה יחשר יותר עשייה או אפרישה הנה התורה צלטה, הוא ונתן דגמות הנה התורה ציותה והכח תוכיה חיתה ממתה כמה פמים כנס אדם לאוכח אותי ממקומו בזמן שנברב ישמאי וגורם להם להתפרץ יותר ברישם הוא לחלל את השם, הוא לא הוסיף עליך את הטעם פשע אז זה נקרא צידקו אם קיוצב הזה אינו מן החסידות, אלא לשתוק וככה בוא כשאב שיצא לומר דבר נשמע, ככה קיוצא שיהיה לומר דבר שיהיה לא נשמע רגע פשוט הוא שראו לכל אדם להיות בקדים ורץ לדבר נצאו להשתתן להיות מן העוסקים אבל הכי בין לפעמים יוכל למלאת מזה מריבה, והתחלל בשם שלו עם מה שהתקבל, קודם את זה לא יודע איך שחבר עשית לה, ניח את המצווה, לא לראות אוף אחריה. הייתם שני יהודים שרבים על יורציית ויהיה חזן. זה כל הזו, נחל את חזן, רואו להגיד קדיש, לעשות תחת רוח לאבא שלו ובדרך, הוא בעת בחבר שלו. מצווה, מה ששמע כל הקדיש, מה ששמע כל התפילה שלו? זה לא שומך על המצווה אתה רב על מצווה, אז מה וודאי יש חשב חסיד אני אכתה מצור, וילו יודע פה אחריה, וכאן מוזמן חזה, מינינו לדי, מפני שילדים ידיבים יש קום שתיים לרוח צחורה, וברובי אימו נחית השחמה המורה, מישחקות מורה מציע לרוחיתות צחורה, ותוך החיים זה מריר, וזהו אני קני זה מריר, ותורני קני תוך החיים אנחנו מכי כל תרש, ותמיד יש חינה פוגדת בזה. ומסתכם זה, ניצח את האמת, שiba ניצח את חסידותה, המיתיצח שיש קום כל מסע לfi את תלדותה, לfi את תנאים המחלבים להם, לfi את, לfi אחברה, לfi אנסה, לfi אמקום. ואם הפרישה תוליד יותר כאילו שהם שמעים ונחת רוח בפנה מן המעשה, היא פרושב לא יעשה. או אם מעשה אחד ומריתו הוא טוב, יש מעשה שבמראית שלו נראה טוב, אבל בתולדות שלו, בתנאה והוא רע, או מעשה החברה ומריתו וטוב בתולדות את אתיו, תשובה תורמה, מה קטרון אומרים, סד שרים? הכל הולך אחר החיתום בתולדה שהיא פריאה באמת, ואין הדברים מסורים, ללב מבין לסכן נכון, כי אפשר לבר הפרטים שאין להם קצר, שאין לבא שאתה יכולת לתת לשרים האלה, במיוחד לדומה שלא, היא כן, מטעת החנדות פה היא ישתוך, אני אומר, זה מזכיר בדיוק את יופן. גם כשאת תחושת אבא תלומרת, מה היא כימוד אבאה? לך תגיד לאבא שאתה חי. אבל אומר לך, המסירת ישרים, לפני שאת תחושת אבא תלומרת לך, לך תגיד אבא שאתה חי, האם באמת זה כימוד אבאה? האם באמת זה יכבד את אבא? עכשיו לאבא יש בן אחד נהדר ואחד שראחים, שמתחילתו חיים לשלום. מחר אבל הנהדר יספר שלא מחבלים חטפו אותי והייתי בחמאס, אלא האחים אחרו אותי לשם אז מה ישאר עם משפחת יעקב? חורבן הבית אז אבא ירויח עכשיו בן נהדר שחזק חי ואיבד השרה הכי מחמיד זה מה שומר על ידי החסים זה אמרח למזרח וזה יורך למרב עד עכשיו היה לו נהדר אחד, בכמה יש לו עשרה בלים שיוטן אותה לא יכולים להסתכל עליו, אין מה לדבר, כל המשפחה, זה מה שקורה תראו את זה נפלא. למה אני לא זאת awake נפלא? כי יוסף זה שיא תשובה את המשקל שיוסף הצדיק. כי בעצם בשפיקה של יוסף מה הוא אומר? אני כל החדש שלי, כל מה שהגיע... זאת אומרת, מקום להגיד אתם אשמים, יוסף אומר לעצמו, אני אשם, אני אמתי דיבר רעה אל אבא, וזה גרם את הסינא וגרם למה שגרם. אז אני עכשיו עושה תשובת המשקל, הרי מה הוא אמרת את התשובה האביתית? שבחד שבו הוא חטא, בואו עושה את התשובה יסודים החטא שלי היה, השינה נגרמה, המדלל הוא לא אומר, אתם השמים שסניתם אותי אלא אני השם שסניתם אותי זאת אומרת, הוא לוקח על עצמו החיות ואומר, אני קרא לי מה שקרא לי כי הוצאתי דיבה הוא עושה שם תשובת המשקל ואומר, אני עכשיו שוטה ההפך מה שעשיתי אנחנו תמיד רואים בפרשה את התשובה שעושים האחים קלפי בנימין אבל יהודה חסיד אומר, דרך כולם עכשיו זה מבהיר את המדרש שאמר הרמב'ן וזוכים לומר הרמב'ן, כל אחד פה נבחן את התשובה שלו עכשיו מהיר אורח הרבה יותר מזהיר על, על התשובה של יוסף, לא רק יהודה עושה עכשיו, לא רק האחים עכשיו במסירות נבשתלם על בנימין ויכולים להיות כולם עבדים, אמרים כשנושאים תשובה במשקלה, היפך מה שקרה אצל יוסף שהיו מוכנים לחגוג ולאכול, ויוסף צועק עליהם עכשיו אנחנו רואים את יוסף בעצמו, יוסף גם הוקח אחריות על עצמו אלא אמרו אבל השני מנחבו, גם יוסף אומר אני ישב, ולכן עושה יוסף חשבו, נכון, קרה מה אבל עכשיו אחרי מה שקרה, אם אני התוודאי לאבא, אני עכשיו מפרק את המשפחה. אז עדיף לאבא בן אחד, נהדר, מבחינתו מת, הוא לא יודע אפילו מת או חי, מאשר משפחה מפורקת. עכשיו, רואותיי, זה, אני קורא לזה, זה, ה, איך אני אומר, זה האירוע המכונן, שמפה מתחילה, מפה מתעווה עם הרי פה מתחילה הגלות. הרי אנחנו ירדים להגלות כדי, כדי ישראל ישראל לא נובעת דעת. כדי ישראל היא לא מעולתת שלך. אז זה בעצם אירוע מכונן שבעצם מלמד אותנו כל מולת ישראל מתחילה הדבר הזה. האחדות ישראל הזאת היא, כן, האחדות ישראל הזאת מלמדת אותנו שעדיף לבית אך אח אחד, אבל אחד צריכים בשלום, בשביל שתם ישראל חיים, מפורקים. עם זה אנחנו מתחילים את הגלות. כן זוכים לא ניגרלו ישראל על היות שלא היו בינם גלדורין, הם זה מטחיני. נתומת, ה ה של ה היתאדות שלהם בישראל ב-גלולו היא ב מלמדת אותנו, איך אנחנו, מה זרקו תמיד? שנייה, שנייה. עכשיו תראו מה אני אומר. תמיד יש ארוחי, נכון? אבל מה אתה אסחיש בולו? יש קיבוד על ואם אתה ראה קדש התמצאים, זוטומן מיה משלב יד חזית צודק? זה מותר, איזה מותר? בגדול יש רק יכוו דרבי, יכוו דרבי אומר, לכת תגיד את החי, אבל אתה לו ביצא, אתה רוצה חשבונות? מיה משלב יד חזית חשבונות במיצו? אתה שם מיצאי, אתה תסד שמח, מה יקרה? רק זה שם? חשבות מינימום, בודאי מה שחשבות? מי שם הגדיר המיצא? אלפא יתי אומר, בחלק כל כך יכוו דרבי זה מיצא תסד, אז ביטול תסד.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 ויש אדם שנותן פנסיונים לאביב, שזה בשר יקב, ובסופו יורש גיינו. מה שאולי איך אז הגמרא מביאה, ידירה שמביא במחום בשם הירושעני. פה את <אז> אגמלה, אותו אחד שמביא את אבא שלו במחים, מדובר, שבא גזירה מהצבא, לקחת את אבא שלו לעבודות כפייה לצבא. אז לקחו בן אדם לצבא, יכולו לקחת אותו לשלושים <coughs> שנה. והוא ידע שלו לא ברי, ולא לא ישרוד את זה. אז מיד בא בן אדם, הבן אומר, קחו אותי, אני צעיר, חזק, קחו אותי ממקום אבא אבל הוא עבד במחיים, והוא צריך פרנסה זה אומר, אבא, לך לעבוד במחיים, אני הולך מקומך לצבא אז אנשים שרואים, העיתולה ישבה, אומר, תראה איזה בן אדם איזה, איזה כיבוד אבא שלו, מעביר את אבא שלו במחיים אבל מי שעודד את התרונה האמיתית יודע שהוא מכבד אבא גדול בעולם עושה את הנפש לא מוכן לעמוד בצבא, רק כדי שאבא שלא יסבור אז הוא מביאו לחיון הרבה והפנסיוני, מה אומר את הגמ יש אחד שנותן בשר יוקרתי לאבא שלו אבא שלו שעתו בנים איפה ירקת את הבשר הזה? זאת אומרת אשי, אומר לו מסע באחד שהיה תו... מסע באחד שהם אכיל אביב פסיוני פעם אחת אמר לו אביב מה אין לך כול אלים? אמר לו סבא מה אכפת לך? תחום לאכול! לאוס לאכול! כאילו אבא שלו שעתו איפה הבשר? אמרו מה אכפת לך הבא? תאכל, מה אתה שואב שאלו? אז זה האדם שיורש גאינו מגנום ונדפוס זה זה לולכי צור זה לא לא תמיד נחשים אלא קושה מאוד. הייתו נאש אמצעי, אומר, הוא כבדה, אבל הוא לא. אבל לאו חזרה כי הוא דב אתה תדיסת כיל לפיה תוצא לפיה זה לא חמשה אסיתה. מה היתה קבונה, מה מהオープンים? למה אסיתה את מה שאסיתה? ויתפרש את זה מצים יוסף לamenותה. יוסף מצים לamenותה ל תשמע, פה אכיבו דב. מי אני רוכן החם阿拉伯 באמת? אז רוכן החם阿拉伯 באמת. אדיב לובע נחד נידר ונחד פרחים ורוכחים. אז זה כל מה שראיתי. אז בפחינת יוסף, שיבוא תמשכת יוסף, אני אולח ללמד כי יATOM, כי מגורש, כי מנוטח מכל המשפחה, כי אולי אבא לאולא לא יקירותי, ולו ולו ולו ולו לא נפגש לעולם, לא יימחק, לא ינוסף. אז <עבד> מה? אבא תלצימ לשלבתי,洛克חקרית עצמי. כן כן. קדושה חופץ אחרת, דבר אחר. אחרי שיש תרומידו החassis, אני חושב שיש אעשה עכשיו חלון תרנבל, כי זה אעשה לנו את הקושיות, את הקושיות שלולו תרנבל, שלושה תרנבל. היום רבי ד"ח חסיד לא סופר. כי רמבן נבגד אמרנו על החלומות תגיש בתורה. זה היתה אכושיא גדולה לא רמבן. אפשר שיש לי בית זה אכושיא אכושיא גדולה. הוא רבי ד"ח חסיד. איזה מלא סופר שטיקה דיפה. אחרי שיש שטיקה דיפה אז מזבירה לא מושחתה. עכשיו שאלתי מה תמנת החלומות? הוא אמר שזה חומרה שונה. אחרי שהייתי רבי ד"ח חסיד אני רואה that רמבן בIOR אחר ליגר. באמת כל עוד אני אחolid אבל ברגע שאני רואה שהקב' הוא מזמן איתה אחים והם אפילו משתכבים אז פה מה מבין יוסף? ספר או הוא... חשב משהו אחר אם חשבתי שאני הולך למות לבד בעיקר לא נפגע במשפחה אני רואה שהקב' הוא מגלגל אחר כנראה אחים הולכים לבוא, הנה הם באים פה הנה יש פה אישת החוויה אז מבין יוסף שהקב' הוא מגלגל אותו הוא שומע מהאחים יש רעת, באנו פה לחפש אוכן יוסף כבר מבין שכנראה הם הצטרכו להגיע לפה אז הסף פעם מתחיל להבין, לא כי הוא ניהל את החלומות, ונחלה מה, הוא בא לחלומות עלי פתרונה, אמרת עלי את החלומות, אבל פה הוא לא ניהל. עד המפגש הראשון, שהוא לא רואה אותם באים אליו, הוא לא עשה כלום, הוא באמת נתן לחלום, אם זה, אם זה, אם זה לבוא אלו, כי איתה הקדוש מחוי יביא את זה. אבל ברגע שהקדוש מחוי מתחיל להביא את זה, פה גם אנחנו היום משתמשים בשיטה. נכון, כל מי שפעה ליבד יבוא בטעול סחרו. גם אנחנו רדנו בגלות ואמרנו, אל תהיו ו כל שיטתנו, נכון? כל שיטת רבייקיבא, כל שיטת אגרעי, נפרול עם אלף. לא דקה אחת קודם, דקה אחת קודם לצחיקת הקט. ברור לכם שאחרי שהמפרד גלה, לא שייך להגיד, לא רוצים, תראו, לא רוצים לתרד נפרד. כי לא היה תקופה שהיה גירוש, הקדוש מחור בבנטמר על ארצת רשע, כמו שעדיין שמוע. אבל כשנגמר, שהקדוש מחור מהיר פנים, פה אומרים, חז'ל, אתה יכול לזרס את הגאולה. זכרו באיתה, לא חזרו, זכרו, אחי שנה, לא זכרו, באיתה. זכרו, אם אני נשמע, לא זכרו, פה יש לנו. זאת אומרת, ברגע ש, שיש שעת פנים, שיש משהו, תניח לו כישהו כבר מראה לך, וזה בדיוק מה שיוסף עושה. פה אני חושב שהרמבן מתיישב. כי פה בעצם מה קורה? אחרי שהספר רואה שכבר אנחנו בואות חייבגשה, אז הוא מבין שסיום כנראה יסתיים כן עם המפגש וכן עם אז עכשיו בדיוק ההפך, הוא רק מסדרס את החלומות, אין לו סבלנות לחכות, אולי זה יקרה, זה יכול לקרות גם אז הוא מאמין שקדוש הוא הולך לנהים את אבל פה כיוון שהוא רוצה את אחדות המשפחה, והוא כמה שיותר מהר, אז כן, כי לכל חמורי הקדוש בחור, על כל פשוט נכסי אהבה על של חוסר סבלנות, שאם רוצים את הגאולה, רוצים השיח, אז זה לא נוכל כמוכן, והוא יכול עבוד. אז פה יוסף נתארד, ופה אני אומר, יש דבר כזה. אז פה יש לשם את היישוב של תקושיית הקהלת יצרק על הרמאה. וזה מסביר לי, תראו כי הרבים והחסים יביא פירוש אחד, אחר כך רבים פירוש שני שנראה, אל פעם נראה מה, אחרי שלא יודעת כזה פירוש יפה, מה אתה מביא פירוש שני? תראו, אני דגדג, תחזור שנייה לרבים והחסים. כן, הוא לא מראה, תירוץ השאנו אמר, יש למה מי היה עושה כך, כל אחד היו בורחים זה דבר, זה דבר, זה דברה, מפני אבושה, אבל נתן לקחנו דברים מעט, מעט ובנחת שלא יתביישו, וכוונתו הייתה לטובה. עכשיו אני מסביר לכם, שלא יתביישו, אני מוסיף את הקדושת כל וההתנקרות הזאת היא רק עוד יותר שלא יתביישו. לכן גם כשהוא תחלומות את החלומות, הוא מקיים בצורה הכי פחות שתגרום להם עוג בת נפש. הם משתחמים, מחלמים שזה יוסף. הוא לא יגיד לה ולא אמר פמר על רק גם אם יש ידבדו ולא, ואגיד אלקים חשיב על טובה, אל תגרו, אל תגזול בדרכי. כאילו יוסף ממשיך, בשיתה זה לא רק כל הדחק. רק אני אומר, כי הם פורו שני שירגמ כל כך. דרור אחר ישביו, שילו יגרל לאבי, ו גם שילו יגרח מישר. אתה דרור אמר לא אמר, כי הם אסוש שבועה, הוא שוחט לשבועה. כי הם אסוש שבועה, עכשיו חד לא יגרל, אז גם יוסף פירש, אז בצד שני שבועה, אז לא חורגלק לאב. אז אנחנו פורו פינו דחוק, פינו. אם נישבו ומשים הדרור, ו גם ישביים, עכשיו אני אומר, שאתם רואים את הרמבן ביחד עם רבין החצית, זה ברור. זאת אומרת, כל מה שאתה יש את השבועה, אני לא מזרז את החלום, אני לא צעד בתמונה. הקדוש ברוך הוא ירצה, הוא יביא את זה. יש פה שבועה, אני לא עליה לפרק את המשפחה, ויש פה איזה שבועה, יש לו עוד איזה תירוץ, כאילו, להיות פסיבי. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא כבר נראה שהחלום הולך להתקיים, פה יוסף מנסה לזרד. השתיקה הזאת של יוסף היא תכונת אופי, עוד אמא שלו רחב כן חבל אומרים במקור 10 אגבנה במדרש כן מדרש רבה ביסטר רבה אֵן אסתר מגדלת מולדתה מלמד שתפסה שתיקה בעצמה כרחצקת שתפסה פלך שתיקה אומרת אגמה אומר המדרש אמדו כל גדולה רויה בשתיקה רחית תפסה פלך שתיקה רתה סבלנות ביד אחותה ישתקה אני אומר שאתם לידו מפו למד מה תנה דמסיה של יוסף הצדיק כן אני אומר פולוסף נגלה כי צדיק הולדת כשאנחנו מכנים את יוסף הצדיק, אני אומר, זה נקבל, אתה מבין את זה, הצדקות היא לא רק אשת פוטיפה. פה היא הצדקות הגדולה, שאחרי כל מה שקרה, לוקח לעשות תשובת המשקל ומוכן כאילו בעצם לרדת את תאום המשיעה, ומי היה כול עמד את זה באימא שלו, אימא שלו עשתה את אותו דבר. אימא שלו קיבלה סימני מייעקב אבינו, ויכלה לגרום שלה לא תתחתל. אבל מה הראת? מה מקרה? אחותית התבזל. אז מה אומרת רחל? מה אומר המדרש? אם לא ייבנה ישראל ואין ייבנה לאחותי אני הבעלת הבית על בניין עם ישראל? בטח שאני רוצה את יעקב גם היא הבאה אית יעקב אבל כשהיא עומדה בשאלה של מבחן עכשיו או אני עם יעקב אבל אחותי תתבזל יהיה לה מזויון גדול או שאני מבחינתיה ומבחינתיה לא יודעת שמחר יעקב יתחתן איתה עוד פעם ניקח שתי אחיות יכול להיות מבחינתיה שיעקב אמר מה רימית אותי? לא רוצה אותך או שיש ארקים מילה או שיש גרסים מילה הוא לא יוצר דה כי לא דם איקרה כה זה. ו'י אומרת ל自הה אין לו אומרים לי בנה מה? בנה מה חותי ולא חותי ולא התלמי. אני לא יודע ש'חותי תיפלז כל אמפל כל כל בשר חמור רבי כל הדיפלדאם ש'י פול בקיפשנה יש várias כל חמור רבי. ואחרו אומרת זה א א ביציון זה לא שבעת כל אשה נולקת כל אידיא לא ידוע ש'י רוח דקימת ארצות לא שבעת יב במחיר הזה אני דרחה ולכן היא משקרת אבל היסוד הוא ש söyleמינה זה לא שקל sergeי� dick אנחנו הורים המטרה הקדל Tschet Hsing זה האמת הגדולה אנחנו הורים מותר לחשנות לפייל דרכי שלום זה לא שאתה משקר ישarse legally אנחנו מעקלים פינו זה האמת כי מי שחושב שההמת היא להגיד את האמת פרח בפנים אז זה לא האמת כשאתה משתו הולכת במקום צנוע הולכת להיבט התפילה או בבישהו שיuneה איפה היא אז הוא צריך להגיד את האמת אז השקר זה האמת, כי זה דברים צנועים. האמת היא לא להגיד אותה. עכשיו תראו איך הרמב'ן, תראו איך עד כמה יוסף נגלה בצדקותו. הרי מה אומר הרמב'ן בסוף הפרשה בבייחי? שיעקב מת, מה כתוב? באים אחרי יוסף ובאים אל יוסף הורים לו. אביך צבע לפני מותו למור, אנא סענפה שאחר חבשתן קירה בה. וכולי, נכון? בקשים ממנו, אבא ישביע, ואביך ישביע לפני מותו לבוא. אומר הרמב'ן, מכאן יש לי הוכחה שיעקב לא ידע עד יומו האחרון שהאחים אחרו מה הוכחה של הרמב'ן? בטח במקור שש, אומר הרמב'ן, אם הוא ידע זה, אז מה הם צריכים לחכות שאבא ימות, ואז לשקר? אחר שהיא אומר, מכאן שמשנים לדרכי שלום, למה לשקר? אם אבא יודע על המחירה, אחרי שיוסף יתלדה לאחיו, יבואו לאבא, יגידו לו, אבא, תשמע, אולי יוסף עכשיו נחמד עלינו כתה חי, כמו אסב שריכם על אבא, אבל מחר שאנחנו נמור, מחר שאתה תמות, הוא יתנקל בנו. אז אבא, בבקשה, רק תגיד לי יוסף, תשביע אותו שלא יפגע בנו לרעב. זה שני, זה היה הרבה יותר אפקטיבי. פה <coughs> התחל, בא, אבא השביע, ויוסף אומר, עברו, לא שמעתי את אבא, נשבע את זה. <coughs> אז הם נלצים לשקר, וגם השקר הוא חלש, כי, כי, כי הוא לא שמע את אבא אומרת. אז למה הם יוצרים לשקר? למה לא באו לאבא? אומר הרמב״ל בקור 6 ייראה לילדיך פשט שלא הוגד ליעקב כל ימר כי יחב מחוית עוסף אבל חשב קיית טועי בשדה אז אומר הרמב״ל אתה שואל מה קרה? קרה את אותו תסריד חוץ מפרט אחד של הסינה, של המחירה של הירידה לבור ואיזה הוא הלך תפסו אותו בדואים, חטפו אותו ומחרו אותו לישמעילים והוא מצא ואחים מצאו תקטון את פסים עם דם והם אמרו את תורה אבל חשב קייד תועב השדים ומוציים אותו לקחום אחרו אותו למצרים כי גם לא רצו להגיד לו חתתתן אף כי ארו לנו נפשא פניקצוף יקלים כשעל סבד רובל משומן ידי אחשם מעמד ליוסף הם מסרו אותו לא טוב לא רצה להגיד לו ולכך נאמר ויצבו אליוסף למורה בי חתיבה לפני אותו למור ועילו ידה יעקב בעניין הזה יראו להם שיחלוק נביא במותו לצבאות יוסף ופיים כי יספנה ולא יום רד ורו ולא יום שקנה ולא יצטחלו לבדות בליבם דברים אז אני מדבר פה מיתגלית יוסף עוד יותר עליון, כי כי כי צדיק כל יום כי ארמה קורא זה אומר השטיקה אזadi שיוסף מקבל על עצמו פשוט למד מים שלו בדרכך אבל לא פה כי תמשיך אחיו למד עוד דבר וזה מצריך את הפרוש השני שארם יהודה חסיד קדש ארבעים ימים נא תפס בשטיקה תדע שהבנו איתה באחוסי איתה ישפץ לומר יודע איזה מכתב יוסף לשטק ישפץ דרשו חבל יש פה לשטק זה אומר בנימין כן, בנימין הוא, הוא, הוא, הוא באותו דבר, הוא יודע, למות שהוא לא היה במחיאה, הוא יודע והוא שותק. למה הוא שותק? מאותו פירה שעבר כזה החסי. כי אם אני אגיד את זה, אז מה זה יעזור? אז הוא לא היה באבא אליך חפש את יוסף ומצרן, אז מה אם כל המשפחה? תתפרק. אז זו הבנה שהוא בשבוע גם כן הוא לא מספר. זאת אומרת, נכון יהיה שבועה, אבל מה פתאום שהשבועה תחייב אותי? כי הוא מבין מה העניין בשבועה. שבועה יכול להיות שהם עשו עברה, אבל אני הורז את המשפחה. אז יוסף שותק, אני חושב את זה, הוא משלם מחליף כזה, גם אחרי הסופתו, מה אומר בצער הבא? זה היה על פי חז'ל שיוסף בעצם אף פעם לא יכה להתייחד עם אבא שלו. חז'ל רואים שתמיד שאבא שלה היה בא, הוא היה תמיד עם השורי ראשו, שאבא שלה היה שואל מה קרה, אל תשאל, אל תשאל, תמיד הוא יתחמח. יוצא שבעצם אחרי 22 שנה שהוא נעזר מבית אבא, ובסוף סוף הוא רואה את אבא, הוא לא יכול להיות עם אבא כ ולכל זה למה? כדי, תשובת המשקל ממשיכה, אני יוצאתי דיבה רעה, אני עכשיו עד יום אותי לא יספר מה היה. ולרמנה היא שהוכחה שיעקב אינו לא ידע. כן. יש לא מועל את המשתתבים. אני לא ראשון לדעת שאחרי שאתה כל הסיפור ארון שאוספך, היא אז חזר ליעקב אורך קודש, תכון? איך הוא חזר אורך קודש? אם הסתם לא אני לא דאי-edly אומר, חקולד יצליח לגלות מה יהיה באביב. אני יודע. לגלות מהופעות שלו. לאופות שלו. אני יודע, אני חושב, חקולד יצליח. אני יודע, אני חושב, חקולד יצליח. אני יודע, אני חושב, חקולד יצליח. אבל אציין שואלתי בדrama. היה חקולד שילקנמ אותו. פיתום, אוללו, כ- כ- כ- כ- כ- כ- כ- כ- כ- כ- כ- כ- כ- כ- כ- כ- כ- כ- כ- כ- כ- כ- כ- כ- כ- כ- כ- שלא נחזה כי זה תרומש חלד, זה לא כתוב ב, לא כתוב בספר, זה לא, זה אצוב חלד על השוקים. אבל גם תגידי היישובו קירא שישים לבית אודוראש, אז אני אומר ברגע אחרון, אבל זה רגע אחרון, כל שום משתד, כל חנינא, זה לא שני אחד קובע. תבינו זה אומר גבול אמיתו ידא, אז אז זה לא משניתי משנייה לפניו אמיתו ידא, אז תודה רבה. אבל יוסף פן מנהל. יוסף קיבל תשובת המשקל עד ימו האחרון אז אם תגידי לי שיעקב קיבל את יברו אחר קודש בסדר חזר אמא שבמצעק ידברו אחר קודש, הוא היה חייב ולא סיפר אז, אז יוסף שחתה בדיבה רעה שמע על תשובת המשקל של חוסר השונרה עד יומו האחרון ועד בכלל. אז אם תגידי שרוח הקודש החליטה כי עכשיו ירקוד ואחרי תימא צריך לתת לכל אחד את הברכה שמתאימה לו וגם לבקר אם היה משהו טוב, אז בסדר, רוח הקודש ניתן לו. אבל הוא יוסף. יוסף נשאר קצת, יוסף נשאר ומסרוע, טוב. כן. אז מה בעצם יוסף לא אמר שחתפו אותי? ואז גם אני חייל לדבר עם עומש לו עוד קודם? מה הוא היה אומר? הוא אומר עומש לו שחתפו מי חתפו הלושבים אחר הלושבים אחר בצדר, זה היה זו, הוא לא רצה להשאר עם סדר אז זה, זה לא קושייה, איך אתה משנה, באמת שאתה לא עובדת על... כן, היה פה חשב שחתפו אותו, אבל אתה חייב להגיד את זה קודם אני יכול להסביר, ברגע שאתה תגיד חתפו ואבא התחיל לדבר על זה אחי מה שהושבים והדיברו עליהם והכל, אתה... זה לא קושייה הגדולה, תביני למה? רגע, העיקר הוא לא להגיד מה היה עכשיו, איך להגיד, אז איזה אנחנו קוראים אפשר להגיד פשוט, אבל אולי יעקב יוסף חושב, ברגע שהתחילו לדבר על זה, התחיל לתקיע את כסריט אחר, אז זה התחילו להיות מדובר. כשהתחילו מדובר, אז יום אחד אחד הכי נחשור, הוא יקרה מזה ביצוץ. אבל איך הוא יודע שקט, איך איזה שקט, אבל בסוף יעקב כן יודע מה קורה, מה השקט הזה, הוא מעט איתן מתהליכים. מה הוא יודע? אני אומר, עכשיו הרמב״ן אומר, עד יומו האחרון הוא לא יודע. אז זה, אז כאילו, לא הוא לא כזה טעם, כאילו לא יודע, אתה מה שתקעה? הוא ניסה עליי כאילו, לא יודע, לא יודע, לא יודע כאילו. לא יודע, לא סיפר אף פעם איך זה קרה, לא אמר. אתה, להכין אמר, אתה לא חושב שאתם נראה על הלכים חשבד טובה. יעקב אבין מבחינתו, לא יודע מה קנה? אתה רואה אותו רב, חטפו אותו, הגיע למצרים, מה היה עמד? הכל אותו, תסריך חופס ולהגיד מי עשה זה. איך הגעתי לבור ומי הוציא אותי מעקב? לא סיפר. אבל אני חושב שהחוסר התייחדות היא לא לתת להתחיל להקדס לפרטים כי אם יש לך סיבור, אתה תחיל להקדס פרטים, אתה לא תמצא, אתה תמדבא כשאדם עושה דעיה, אז אום אחד אומר ככה, אום אחד הוא שכח שהוא אמר ככה, זה כבר איזה נכון? זה קורה, איזה משקר לפעמים אתה תופס אותו בשקר? כי דבר שלא היה, אז אתה לא יודע לדעי כמו נכון? אז זה מניח את אדם או לא נרע? אני חושב זה הדבר. אני מאמין זה חצי. הרחיש שלך אומר זה. אני חושב שזה מעצים. אתה עושה ב ב דבר גדול מאוד. פור פורטי암 קדמתי נחמן. אני אומר, יש לי פור עדיף. איזה רבי אדגישايا ופינטו. אל איני אקוף. בגמרא מ-מ-כאן שמשננים יפנים את שלום. אז הוא אומר משנים ולא משקרים. בפור מה שאחים שיקרו. אז אם מה שאחים שיקרו. אז, אז למה כתוב משנים? למה לא כתוב שקר? כאילו, הוא שואז, é... כן, כל הפרשנים ששואנים על הגמרה, לכל זה שקר ממש, זה לא רק שינוי. אז הרבי שהיה אופיל אותו שם עונה, זה לא שקר. למה זה לא שקר? זה אותו כיוון שאמרנו כל הזמן. תוראים במקום שבע, הוא אומר, נראה ליהוד העתיד רבי אליי דריש אי קרא, למה זה כך רק שינוי ולא שקר? תאספו ואגיד לכם את אשר יקרה אתכם מאחרית הימים, שהוא ציווי שיציבה יעקום לבנם, ותהיה, כן, יאספו מהמחלוקת ותהיה כולכם השפה אחת וכפי זה יצדק לומר אביך הצבעה לפני מוטולומה כלומר אביך הצבעה צבעה אחת שאמר יאספו השפה אחת בלי מחלוקת וכוונתו באותה צבעה הייתה לאמור ליוסף שלא יחלוק עם אחד אלא יתנהג בשפה אחת לאהבה ואחבה וכפי זה אין לוכח ששינוי מפני דרכי שלום כי באמת דיברו שכך צבעה אביהם פעם זה נראה כאילו קשה אני חושב שזה משהו ערמוק מאוד בעצם מה הוא אומר לך? הוא אומר, זה מה שאמרתי קודם, אמת. לפעמים השקר הוא האמת האמיתי, כמו אצל רחק בסבלונו וכמו אצל יוסף פובר, רבי ידע החסיד. אני אומר, זאת אותו דבר. הוא אומר ככה, אתה יכול לקחת פרטים פרטים בצבא ואז נגיד, איפה אבי חציבה? אבל בעצם מה הוא מעריף הזה? הוא אומר, תסתכל על הצבא באופן כולל, אני הייתי סתכל רק על פרטים. מה תחליט הצבאה שיעקב בעצם מברך אותה בפני מוטו והאספו והגיע את אלכם את אשר יקריר אתכם מהחליט הימים אומר האספו לשון אספה זאת אומרת הצבאה הראשית שכוללת את כל הברכות אחר כך של האחים היא תהיו אספה, תהיו מאוחדים זה מה שהוא רוצה איך? אולי הוא כן ידע על המחיר אבל לכם אמר את זה ראשון אולי, אבל האחים אומרים אם זה צבא של אבא אז אתה חייל, אז מוכתר לי לשקר כי זה לא שקל העריך הצבעה לפני מוטור, אל תפגע בן עכשיו, כרובה, הם לא יודעים שיוסף כזה צדיק ולא סיפר לאבא תמיד אמרו, אולי כן, אולי לא, אולי אבא מעליג, הוא כן יודע אבל יוסף באמת שמר את זאת אומרת, מה שאבא מצבא, הצבא האחרונה שאבא מצבא אחר מוטור ויוסף יודע שהוא גרם למחלוק את בן אחים <reproductive> <genug> הוא עד יומו האחרון שאמר הזאת, ציפה, על הוא שעתק כדי לא לפרק את המשפחה. וכשאחים שומעים את הצבאה, זה שומעים צבאה קולדנית, אספה, חיבור. כן, יש צבאה פרטנית. אבל יש פה צבאה שזה כאילו, אני אומר, כל עומר חייו, כל עדות חייו היא הצבאה האמיתית של גדול השלום. ואם גדול השלום, אז זה לא מכן שקר. זה האמת האמיתית. אז זה אומר, והם אומרים, אני חציבה לפני מוטולמות. זה דר. פירמתי זה רק יש דימרא קדוש רבי דניאל ניקודר. אפשר שאם תכפיל את הסתוריים. דולא צהקה. מה קורס דת מצרי. אחדולא מין צהקה תשтиק. העפמיות אומר. גיבאל. לא מצוין. כי יש זה זה. אז דולא צהקה. אומר. העפמיות יש חש תשтиק או אמת. כי זה יותר דולא מכל הצהקות שבאולה. הפסים שברך כל הצמאות בפנינו. וALLE אמר דודי אמר חזיתים כי חרשתי מלו את צמיאי בשגדי כל היום. אומר. אחרי שאחורי התשтиק, דודי של יושר. התחרונה הדודי של ביוסף, בבנימין, אחר כך בשאול, אבל אנחנו מבינים שזה, אני אומר, רק מגדיל ומעצים את יוסף. מה אנחנו רואים בשיר, אותו פיוט, יוסף הצדיק, צדיק יסוד עולם. עד כרמונו, עד כרמונו. לא הספר. האור חיים, האמת היא, כאילו, האתקה, איכלתי, אבל את הייתי לקחת את הדברים. הוא אומר, משהו מה מיודע חסיד, אבל קצת איזה... אני אומר תגיד לי תפנש את הרגלים החסידים ראיתי את אורח חיים אבל הדאי זה לא יקשה תראה תנו דרך חוצה תפנים מה אני אומר אורח חיים שבתי פה ולפני שמתחילים עם הרגלים החסידים אני שתמחשב היום אני אחש שאני אתן הרגלים החסידים כמו רישון לדוגמה אז אני לא רוצה ללכת לאורח חיים לא יש לי, שנייה, שחרתי שואל. מישהו צריך מחר בצבא מירושלים? יש לי רכב, צריך נהג מירושלים להחזור פרוצי שבת ביום ראשון. יש מישהו זה מתאים לו? אני... אני... אני רואה, חדר שמישהו... שאלו מישהו בישיבה. יש את הטלפון שלי? אה, יש. אוקיי. אוקיי. אוקיי. אוקיי. אוקיי. עבר שני, למישהו יש עכשיו רכב? הבאתי מהווה. יש פה את זה רכב, נחזיר אותי.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 פרשת השבוע, פרשת ואיג'ש, הסיום הדרמטי לשלושת הפרשות, בישב, ביקץ ואיג'ש, פרשיית יוסף מתיימת בסיום טוב, כשמפגש יוסף והאחים ידלדות יוסף אליכיו, אני יוסף, אחיכיו, השם אחרתם הכי למצרים, האוד אביכל, ומשפחת בית יעקב מתחלת במצרים, ו. בעצם כח מתחיל לגלות עם ישראל, שהייתה בעצם גזירת, גזירה אלוקית או דברית בין אבטאים. לאורך כל הפרשייה הזאת שהיא יוססה באחים, שם אמרנו, ישנן שני שאלות נכזיות. שאלה אחת, בגלל שאנחנו עברו את זה כבר, אבל אני לא, אולי שנה הבאה, אמרתי, איך האחים הגיעו למה שהגיעו? וזה היה קשור לפרשות הראשונות, והשאלה השנייה, של קשור לפרשתנו,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 כל רגע הוא מידע, כי כל רגע יכול לתשעה ומת ויוסף אצל ממשיך בסוף, הוא סוף טוב, אבל אם אנחנו שרים את עצמנו ואנחנו יודעים שיוסף אכוני יוסף הצדיק יוסף הצדיק, אנחנו מבינים לחנות אותו יוסף הצדיק בגלל פרשיית אשת מותיפה ישבוש שבר, הוא ייפרשב האשת אבל לכאורה כל המעשה הזה של ההתנקרות להכי, נעיבה לצדקות הזו של יוסף. ומתוך כך באה שאלה, שלא פחות חשובה היא, איך יוסף לא... אם אני אומר שאני ראהי כמוד אבא, השאלה יותר קשה, איך כל השנים האלה יוסף לא שלח עוד חיים, לאבא שלו, אני חי, אני ראה בצראי. ואם לא אמר, שבשנים הראשונות לא היה וזה לא רואו לא, אחר מכן הוא היה אסיר בכלב אבל כמה שנים הוא מלך עד שהאחים הגיעים ממצרים אבל הוא הגיב שלושים עוד לפני פרוח הוא הולך שבע שנות סובה, ולאחר מכן ניתן שבע שנות רע. מתי <מתורכ> אחים מופיע? באיזה שנה של הרעב? איזה שנתיים הרעב? זאת אומרת, מדובר שיוסף הוא כבר תשע שנים מלך במצרים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 זה הרבה שמופיע לפניכם, במפגש הראשון בעצם של יוסף מהאחים, שזה בעצם פרשה... נכון? פרשה קודם, פרשה מקד. כן, ביק... בישתך לו לא הפיים, בייר יוספת איכם, ביקירים, התנקר אליהם, וידבר אתם קשות, ויומר אליהם, מה אם באתם, אמרו בהרצחניה, לשבור אוכם, ביקיר יוספת איכם, הם לא הכירו, ויזכור יוספת החלומות אשר חלם להם, ויומר אליהם, ארגים אתם לראות את ערוות הארץ באתם. שימו לב, תוך כדי שבעיקר הוספת אחד הם לא הכירו, כתוב היזכור הוספת החלומות אשר חלם להן. היום עלינו, רגיעים לתאורות הטלספאטר, ובשפת אחד חשוב, שפסוק שקצת חתקתי אותו מקודם, המפגש הראשון, שהוא מפגש איתם, הם משתכבים לו. זאת פעם שמה שהיוסף רואה את האחי, הם משתכבים, ובין יעד עושה לעשות של מה? של החלום, אלא, אלא לשני חלומות, שהם בעצם היו הסיבה הקרית לסינה של אחי. אבל לא חתינו חלינו, הוא נשלטתי לשלבנו, וגרסף הוא שמעורר, והחלום טוב אז, כן. החלומות האלה היו, יני אנחנו מאמינים, נאשים בחלוםים, לא סתם, מין כמה נומטי, וגלית צבע, בדיש תחפין על נומטי, על נומטי, כן, זה חלום אחד. החלום השני זה יני השני שבראך לא חלד פה כוחלי, נישת חללים. זה חכם, בחלום כתוב כמה אחי, לא כתוב כמה אחי. נכון, אנחנו מאנמים אלומים, יכול להיות שבצוח הנה, בנימין אז ואנחנו זה רק עשר אחים או אחד ישראלי זורך העניין אנחנו מאנמים אלומים והנה כמה אלומתים גם בצבא, כן, ותשתכבן על אלומתים. רשי מבין כן, רשי במקום למשל מבין, הבאתי ברמטרון במקור שתיים, הרמטרון קצת את רשי והזכור אוסף את החלומות, למה פתאום התורה מכניסה במפגש, הדרמטיה הזה שיוסף ארושה רשי פרוגש פרש פרש אותם אחרי 22 שנה, למה הוא, נזק, הוא כתוב להזכור אוסף את החלומות, כי הם השתכבו לו ההשתכביה מידה אומר, אה, זה מי כבר שחלמתי, אומר רשי וידע שהתקיימו, שהרי השתכבו לו לשון רשי מה אתם רואים, מה מה אבל בנימין חסר איך? איך? לא נשדור שם כמה אחים כפה, לא שמעתי בפשט רשי צודם, לא כתוב כמה אחים אולי בנימים באמת גם לא היה את הסיפור הזה שהוא חולב את החלום ומספר להם אז רשי יכול לצדוק, חלום אחד נתקיים אומרים, נתקיימו איך? אומרים, נתקיימו וידע שנתקיימו שרי השתחרו לו זאת אומרת, למה נלשון רבים? כן על אשי יש מושב אומש אמשי, אמשי מנה נתקיימו נתקיימ, ולא יום שמיני נחית קיימ, ב-ב-בשמיני קיימ ב海淀. ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ולעניין בגדה שנתקיימו, שהרי יש את החפון. זה קייסת תפתח חכמים, מה אומרת המתקיימו, איך יכול להיות? אין, אין, אין שום שאלה? טוב, שאלה טובה, אני חושב שזה, זה מה שהרבן לא שואל, הרבן יחד לשאול ככה, לא נתקיימו, אבל... כן. הוא דורם מחושב, הוא אוהב שאני חושב הוא אוהב שאני חושב, זה כמו נפעל אחד מתקיים, אז אם אלה ימשיכו להתקיים נכון אבל עדיין אני אומר איך שדגדקה אבל הוא בסדר, אבל יש שקושי לתם אבל הרבן עובדה, עובדה שזה לא מה שהיה קשה לרבן הרבן שורה הבאה, הוא אומר הוא לפי דעתי, שהדבר בהפך, אומר הרבן כי הוא אומר רק עתוב, כי בראות בספט אחד משתכבים לו זכר כל החולמות השחר עליהם וידע שלא נתקיים אחד מהם בפעם הזאת כי יודע לפתרונם, כי כל אחד השתכבו לו בתחילה מן החלום הראשון והנה אנחנו אלמים אלומים כי אנחנו ירמוס לכל אחד אחד הסף ופעם שני תשתכבו לשם שבאמרח ואחד הסף חוכבים מן החלום השני וכיוון שלא ראה בנימין עם מהם, חשב זאת התחבולה שיעליל עליהם כדי שהביאו גם בנימין נחב אליו, לקיים החלום הראשון תחילה ועל כן הוא רצה להגיד להם, אני עושה פחיכם אל אמור מראו ועלו את אבי וישלח עגלות כאשר עשיים מהפעם השנייה כי היה אביף במיד, ואז לא היה מתקיים خالم اريشون. אומר امال ما خشه يتكيم خالم اريشون، يجي له يكيم خالم الثاني. طب الربان اومال لو ما سكيم راشي، لو يتكيم خالم، الربان مبيين شني خالمات مدهور على كل اخيهم، ادى باخر خالم الثاني، وراك شبا الثاني ده جام اما بابا، شبا شبا يرا، اما كامران لو كيمت دهن خالم له دورين بتيلي. هو شجاب فيها خالم يجي له خالم اريشون، دهين خسروا بينا مين خالم له זאת אומרת, יכול שרש יבין שהם התקיימו, אם <תקיימו> חלום הראשון כרגע נתקיים instagram וחס GUY ביניימין, אז הוא לא הבין כמו הרמבן. באמת החלום היה כולל ביניימין אבל חסером ביניימין זה כמו שיהיה חסר את הירח בחלום השני בסדר? אבל, כמו שאתם רואים הרמבן, זה לא הכושיה המרכזית, אם כן יתקיים או לא יתקיים כי הרמבן רואה פה בעצם את ה.... את הפעולה ההמשכית של יוסף. יוסף ממשיך להתנקר וכולי ולוקח כדי להביא את בנימין ופה רואה הרמב״ן בעצם למה אתה עושה את בנימין? למה, אם אתה היא, היא כבר התקיים חלום אחד אז תביא את בנימין ואת אבא וזה שהוא מביא את בנימין בהתחלה בלי אבא ובין מבין הרמב״ן שזה בדיוק משהו מחפש. הוא מחפש זאת אומרת ההשתחוויה מזכירה לו את החלום מצד שני הוא רואה שהיא לא התקיימה והוא את ההזדמנות שעכשיו היא יכולה להתקיים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 בשחול ועבל אל שמון ועליו, ואף אם היה רצונו לצייר את קצת כי אני אומר אבד מלד תגיד תאו לאחים, יש לו, אין לו כזו סיפטה כי בסך הכל מה שהם לו זה דבר נוראי, זה קצת הוא נוקם בהם אם ככה <מא> היינו רואים, אומר אבל איך <מא> לא יכול לצייר את אביב? תשובה, <מא> אבל את הכל עשה <מא> יפה ביתו, לקיים החלומות כי ידע שהתקיימו באמת זאת אומרת, כמו שנאמר את פרשת והאשר שמר את הדבר אומר רשי, לראות מתי קיינו לבדידה, מתי קיינו חלורתם, כלומר, אבא כבר הבין שזה נבואה, כנראה גם יוסף הבין שזה נבואה. אם לא אז, ודאי עכשיו, ולכן הוא מנסה לקיים אותה. ולכן הוא היה רמד, בשביל קיים את הנבואה הזאת, הוא כביכול מוכן להתעלל ולהתדכר לעשות את מה שהוא עושה. כמה עניין השני שעשה מהבאנה, בגביעה, לא שתהיה קבל לטוב את צהר, כל המעשה של הגביעה זה לא היה לצייר אותה, אבל חשד, אולי יש להם סינה ובנימין שיקנו אותו באהבת אביהם כקינתם בו או שמה הרגיש בנימין שהיה אדם יוסף ונולדה ביניהם קטתה וסינה ועל כן הוא רצה שילך עיניים בנימין, אולי ישלחו בו ידם עד בדקו אותם באהבתו זאת אומרת, דורך חייב לעשות הזה, לראות שבאמת לא יקרה לבנימין מה שקרה לו כי כבר היה תקדים וגם עכשיו בנימין מבחינתו הוא האהובה ועכשיו הוא עוד בן יחיד אז יש לי אפליה, עוד יותר גדול ואולי אתה הולך להביא בניירים וביתיים היא גרם בדיוק האם זה מה שקרה אז הוא חייב, ההתנקרות הזאת היא בעצם לראות האם יש אחווה, האם באמת הם תיקנו את מה שנעשו עכשיו כאוסף וכשהוא רואה שזה קיים, אז הוא יודע שאין בעיה כשקיים מהאחווה בין בניימים ובין האחים אז הוא יודע שיש סיכוי עכשיו להביא את החלום השני לו בניישו אני חייבה, לדשותנו, פה מודדנו, כן. שלח. אז ארחין אמר קיובד ישאר קובינר שולד זה, אני רק מתיין תרבות, מוסיף אינטראקטיבית, ולAZIT קנוו ברגותים וברישית רב אמר רב חיה רב יהודה, ואכול הדברים שТА קורא בד שדיבר יהודה לפניו יחאב, עד שТА מגיע, אבל לא יכול לוסיף ליתפך, הצלינו בפרשה, איה בו פיווס ליווסף, פיווס ליחאב, פיווס לבני אמי, פיווס ליווסף, ראה אחד לותה נחשל בנה של רחיב. הוא אומרת, כל אחד מוחלפוה במבמחן אניתי. אחי יהודה מוסר תנפשתו לרבו. תיקול על מה שהוא עושה קודם, קודם נפקיר רוח, תראו עכשיו עם אבל יש פה מיפחני יוסף ליוסף שהוא עומד פה בהצלחה זאת אומרת, גם המדרש, הוא מאמין את יהודה מצד אחד, היא יוסף בקד שני זאת אומרת, בניימין מצד שלישי, אבל גם את יוסף גם יוסף אומר במבחן של הצלחה חיובית, זאת אומרת, מבחן שהוא יוצא חיובי מהסיפור הזה ולא כמתעלל או כנוקם ונותר מסיים הרבה וכן אני אומר שכל העניינים האלה היו ביוסף מחוכמתו בפתרון החלומות כי יש לי תמוע, אני לא תסביך כך, אומר הרמן, יש לי תמוע אחר שעמד יוסף במצרים ימים רבים, והיה פקיד ונגיד בבית שר גדול במצרים איך לא שלח קטר אחד לאביב להודיעו לא לנחמו? כי מצרים קרור לחמון כשישה ימים הרבה נעבר את ישראל גם יודע, כן, אומר, סך הכל מאחד של שישה ימים אומר הרמן, יותר מזה, ואילו היה מהלך שנה היה הראוי להודיעו לכבוד אביב, ויקר פיניון נפשו, יבדנו ברוב המון אומר רמן אם הוא היה חי באודו וזה לוקח שנה להגיע לשם אבל בשביל כל אבא זה לא שווה לעשות את כל הממץ הזה אז איך זה שהוא כמו שאמרנו תשע שנים מלך במצרים ולא שולח שום כתב שום עוד חיים לאבא שלו תשובה אומר רמן אבל היה רואה כשתך וייתך ולא תחב, וגם אביב בכל זרו איתו אי אפשר להיות בארצה זאת אומרת במבין שבארץ ישראל זה לא יהיה הדבר הזה שם האבא הוא הועל הבית, אבא הוא ראש המשפחה, לא ייתכן שאבא השתכבה לי והיה מקווה להיותו שם במצרים באותו הצלחתו הגדולה שם זאת אומרת הוא לא יודעת תמיד איך הנבואה הזאת תתממש אבל כשהוא נהיה, כשמתגלגל, והשגחה אלוקית מביאה אותו לידי משני למהלך במצרים פה הוא מתחיל להבין איך הנבואה הזו יכולה להתגשב כן, באותו הצלחתו גדולה שם וכל שכן ששמע חלום פרות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 ביאני במה שכתב הרמבנזה, שעשה כדי שהתקיימו חלמותיו, מה תועלת לו ושהתקיימו? ואף כי תהיה תועלת לו, לא היה לו לחתוק כנגד אביב. קודם כל הוא אומר מה תועלת, זאת אומרת מה, אם הוא צריך להיות, אני לא יכול להדאג, מה אתה, למה אתה חותר? מה חשוב לך כל כך שהתקיימו חלמותיו? ואת הוא אומר, נגיד לזה נבואה והיא חשובה לך, האם עם עתירה פגיעה בכבוד אבו? זאת אומרת, האם המטרה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 גם שתראה, יש סיכלות עצומה שישתדל האדם לקיים חלומותיו, שראה אין דברים אשר יעשו שלא מידע את הבאדם זאת אומרת, אומר, אומר העקדה כל הרעיון של חיזיון אלוקי בחלום זה אומר שהקדוש בכל עושה את זה אתה רק רואה מחזה הקדוש בכל מנהד את זה אז זו סיכלות כאילו להיכנס לתוך מהלך אלוקי שאתה מנסה לנמט משהו שבכלל לא תלוי בך כל החלום הוא שינה, הוא פסיביות. אתה עכשיו רואה משהו שהקדוש בכל מנהד אז מה, פתאום התעוררת ונית אתם ועל הבית, על החיזיון שראית בתור פסיפית? זה, כל הידונות של חלום, זה זה נבואה אלוקאית. שהכזאת שאנחנו מספר לך מה יהיה, או מה הוא יעשה, או מה יהיה עשה. אבל לא מה אתה צריך לעשות. אלא כן היה נבואה בחלום, שאומר לו, קום לך ותעשה ככה וככה אבל זה לא היה בחלום. זה קושי הגבולה על אבל הרמה לא מצא תירוץ אחר. אם לא קשה לו, כן? זאת אומרת, זה באמת מעניין, אבל מכל הראשונים, תותחות תורת חיים. אתה רואה עם רסל, רשי, רח. אז חזושה את השאלה הזאת. זה שאלה צורקת. לרמבן? איך לרמבן? זאת אומרת, זה מעניין שזה לא נשאר. עכשיו אנחנו נראה לכם שזה לא בדיוק בדיוק. אבל אני אומרת, אתה פשוט, אז חזושה את השאלה עד הרמבן, את השאלה הכל כך יוסף לא מתחשב באבא אז הרמבן יש לו פתרון. אז הוא מקשה אבל אני אומר עדיף תרוץ אה הם אומר לו לגמרי לא התקדמת משום שהוא מקשה פנים לא אבל גם גם גם לא רמאל קשה ש לפני שני יאסר לפני שני יאסר המלך הוא בצלה אני תי אני תי אז אני לא בטוח שיתור אבד גם איתה הזמנכן גルドול יחד לשלוח נגיד למדינה טויה במירק אני ניחח לו, אבל מי מיהל? איך אני רואה את זה? איך אנחנו רוצים לגלות? מי מיהל שביום מגלים את זה? אבל אז כמו שביום זה לוזי מגיד שיצא נטילת משורה שiburק ולי זייחו בישפחת. אבל מי מיהל חושדיו ביום אולי יום אולי יום שACHIM לא שיתנו נאויים? אז זה שומע מגלים את זה. מכניר אירץ ישראל, אירץ ישראל, אין לו איזה בידיו כזך חיבור. אז אני מה? אスポיר ניחח לו. אני לא יודעת. אני ניחח לו לשמוע. הוא היה אב, הוא היה שולח משהו עובד, היה משתף, היה זה משהו תקוקת, תיקוח נפט, חולים. אבל מלך אומר מהמד, אם לא עתתם איך שלך שליח, שלח מברק, כאילו במלך יש את כל האופציות, אז זה יכול להיות שאתה לא מוצא איזו אופציה של אבא שנמצא במרחק שישה עמים, שאין לך איזושהי אופציה לתת לו עוד ושדר של חיים. וזו באמת שאלה קשה. כאילו אני אומר, באמת אפשר לענות על התקופה של עבד ושל אסיר <coughs> בקל. אבל קשה מאוד על התקופה שהוא מלך. אבל הוא עד עוד גם הרמב״ם לא עונן הוא עונר כאלה ספעם עד שהאחים הגיעו בעצם הוא מה אומר? אומר, יוסף יודע שיש לו חלומות ועד שהחלומות האלה לא יתקיימו מבחינתו המשפחה לא תיתכן כי אם הוא ייקר עכשיו לאבא לפוס תא ולאחל את המשפחות זה יהיה המצב כמו בארץ ישראל מה פתאום שם השתחרמים? מה פתאום שהכים השתחררו? מה עושה יוסף? אז עדים אחרי שאלה אתה קורא, זה באמת איזו יערה יפה. הגיוש עת לבי שואל, הוא מביא את הרמאל והוא שואל על השאלה עצומה. הוא אומר, אם רוצה יוסף את זה שהתקיימו החלומות, אז שיצבו אותם נוכל, ישתחבו אותם. נכון? יוצבו אותם, שתחבו בואו עכשיו אליי, תשתחרו, תביאו את בנימין, אם לא היה לי עשור שניים, אני אגיד, אני יוסף, למה אני צריך לחכות עם ההתוודות? הרי יכול לעשות את הכל, להשאיר את שימון, כבין המובע, כדי שיכולו להביא את בנימין. אני אגיד, אני יוסף, שלום הלכי, אתם זוכים שיש חלוף, החלוף זה נבואה, אני עכשיו בקרש לך להשתחרות. אז הוא לא היה מאוד קצת בכלל, הוא מלך, אתה מבין, אני הוא יכול לקיים את גם ללא, גם להתוודות מיד, למה הוא צריך?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 הראשם, אמיר, אמיר, מה שאמיר אומר, זה א fair, אבל זה זה רק מוחייח לכיוון של הרמב"ן, שזומרת, ח"י יושע, כל מה שאמיר נתן חלומות, ו'לומ' ו'ו'ו'ו'ו' זה הייחלד את הכל, אז מה קורא שומר אמיר, הרי, הרי אין בושה יותר גדולה, אתה מיגאל החלומות מחרת, ו'עכשיו אומר, אה, תבואי, כשאתם שאני אזו, הייתי אמרתי לך, עכשיו כל חתיש תחלומי, ולחייח אותם, זה זה בושה, זה בושת פנים.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 הכי נוחל האחים. עם הכי פחות בזיונות. הם משכחבים, כשי הוא חושב שהם משכחבים, כמו אז מלך מצרי, החלדו שזה יוסף ולא היה שום ביזיון, לא היה שום נפש. נכון? אז אם הוא עומדו לרשוו, לא היה, תאלנו מסתכבות לי, כי הוא... מה זה נתאל? כי גם אם זה לא היה יוסף זה ברור שבאים הכים והמלך מזיון, לומר את המשכבים, זה היה דבר מקובל. אילו לא זה יוסף, זה לא היה שום דבר, זה לא היה שום ביז זה לא היה מזיון, נכון? משטחו כל הזאת אומרים, משטחו הפעם, באה יהודה, ובגלל שאלה מה יהודה הזה, זה איזה מהם קובל, אתה מפפל לפני המהלך תחם, יש את החוות. אז יוסף בעצם, אני אומר, קדוש אדלמי, מחזק את הרמב״ל, אומר, אם החלומות יתקיימו, אז יוסף, כדי לקיים את החלומות, עשה אותה בצורה הכי טובה שיכולי. אלא מה? יש את השאלה של אקבל הקדה, אבל מה אתה, מי אתה בא לבית? צריך לדאוג לחלומות. אם יש חלומות, זה נבואה אלוק אז הקדוס מחוי ידע, כשהדבר זה יהיה אבל הוא קיבל תחלום, זה צריך לבצעות איך? אם הוא קיבל תחלום, צריך לבצעות כן, אבל אני אצל לשם שואלה, כדאי, איפה ראית שדעי כשתכבל תחלום צריך לבצעות? אם הוא אתה קיבל חלום, אני אמר שבשל אמור, ללך, קור תכניח, תחתית לך להשתחרות, איך אתה יודע? אבל זה לא היה כך לא אמרו את החלום אם אמרו, כי מאל, אולי אתה רואה ארצה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 אתה אוכל לאמור ולעיקד, כי אם שילימ כח, אז יש פה תדקור קני של חלומות. אמרתי לי לוסף, עכשיו לברא עיקד לא מבוא, שיש תחבורו לפניך. אז יש פה תדקור קני של חלומות, יש נרות, זה לא בישביל לוסף, זה ממש תחבור. זה פואן ניבוא, ניבוא תחביר, כי אז ניבוא, אני לא יש תחבור לי לוסף, אני לא יכול. אז אז אז זה שוא מחיה חותם זה טוב, נכון? אם אם אימא מחיה, אז אני יש תחבור לי אשה, זאת תתקת השחר למרות, אני משתחבאתי כמו שאני משתחבאתי עם מלך פאו, אבל אני רגשת לב. בסדר, אז אתה מחזק רמה יותר טוב שהשתחררו לו והם לא יודעים מי. וזה סביבת ההתנקרות, ככה. כל מתגלגל, במדבר מנימים, יש לך בן סדר. בסדר? אז ככה, אני נשאר מהרמן בתחושה, אני רוצה להכיב את הרמן. אני רק אומר, יש תפיסה שנייה שענתה, ואתה שמעתם את זה פעם,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 אז הוא גם שעודי לצאות, השאלה הפוכה, למה אבא לא בא לחפש אותי? איך זה שאני פה כל כך הרבה זמן ואף אחד לא מעניין אותו? ואז מתחיל לעשות תירורי כפירה, רגע, רגע, רגע, למה אבא שלח אותי לאחים שעודי שם שנו אותי? ובכלל הוא מגיע ל, אני קוראים, לקונספירציה שלמה, שאולי בעצם גם אבא מודקאס על הנבואה, כי בעצם בנבואה נכניס אותי, אבו לבוא אני, אבו לבוא אני ועםך ואחריך משתחמות לא.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 אז תראו, א', לך, למה אני אומר, אז נשמע זה, נשמע ככה קשה, אז זה תראו שנמצא, היה בו נמצא, יש ירושלמי, אה, לא בתחוס הרגיל, בתחוס, זה בתחוס מישבן מרכז הרב בזמן לא מצאתי את זה, אה, מי שיביא אותי לזה זה רבי טנשילדורפי, היה ירושלמי, הרי ספננם היו, חסכו בנייר, אז אני אומר לך איזה רצית למלא תעמוד, כאילו לא נגמר איזו זניאר, אני נגיד, ראה לך איזה ספר שנגמר ככה ונשא כאן איזה חצי דף ריק, אז אמר, אמר, אמר המדפיס, יש פה זה, אני אתן לך איזה ווקל פרחת שבוע, אני מנהל לך איזה משהו וזה מה שקראתם שאומר, המאסך זה מקור הארבע, גם אני אעשה כמינק בתפסה ופה עומדי את השאלה ובעצם התשובה שלו היא הכיוון שמה שהרבה הבינו בזמן לא פרסם ודבר ראה זה, אבל, אבל זה הכיוון אני כשרים מתקבל זה, ובו בו אני יראה לך מחיל דברים. בכתוב, אני יראה לך מה מגלדתי לא, לא מה אני יראה לך. אני מאמין שты מדברים, היא כשרים מתקבלים. פה כתוב, מה גדולה תמייה? סירב מקור אב. מה גדולה תמייה בקריא לספר הצדיק שילם יער לחיות וואח אחים לבטלו קינו בחי בבית בותיפה בחי. כדור על ביתו, באזוב התמיד באל על ניצار נורא, באב גדול שתמ בעשרים שנה. אז אני נגילה דבר על הדירה. אראמן רצה לעשות דבר, כי יש לי פרשת בריית, שהכבר היא לא פרשת בריית, כי יש לי תמוע אחר שעמד יוסף במצרים אמירו רבים והיה פקיד נגיד בן שר הגדול במצרים. איך לא שלח כתב אחד לאביב ולודיון לנחמו? כי מצרים קראו לכבוד שישה עמים מי לא עמד לך שנה אחת ראו ילודיוק לרוחות אביב וכולי וכולי וכולי וכולי ראינו את זה שעוסף חותכת קראו חלוטה ורואו שלולך כן גדול שלא יוצר תבלו עמדו אמירו משחול בעבל ראינו את זה בעיני תירוצו של ארמאן זה במכילת כבודו לא נרא כמו ששאלתם, כי מה הדבר הגדול והטוב והמצווה הגדולה שיש בקיום החלומות שהיה כדאי בשבילם לצייר את העב בעינוי נורא כזה שנים רבות והנה הנוכח רואה בזה שמיים חדשים פה אומר את הפירוש הזה לדעתי כל המעשים והתעלולים שבעניין הזה יסודם העיקרי הוא בטעות גדולה של תאי עושם בסביבת מחירתו כי הוא בצדקתו לא העלה על דעתו כלל שכל הסרט אחד ירשאו ניחד בשביל כנתם בו רשע נורא משולש כזה מה הרשע משולש? א. יגנבו נפש ימכר ב' שיהיו אכזרים נוראים כאלה לעשות רשת נורא כזה להחיים בשריו ילד רח וחכב ג' השלישית שזה הכי נורא הנבלה הגדולה הזאת לקצר יחד את שנות חייו ביום הזקן לעמידו בשכול ואבל נורא כל ימיו הוא אבל הבן אל בנו הכירו אשר נפשו כשהוא רב אל ונבלה נורא כזו לא הלתה ולתו לחשוד את החיו אבל הוא חשב בוודאי שרק מבית אביבה הייתה שומה אקזרה כזה זאת אומרת, אומרת ככה, מה אתם שונים אותי אבל אם האבא לא אכפת לכם, לא יכולים, ואם לא יכול להיות אז מה המסקנה? אז כדי נראה במקזימה, אבל הוא חסון בוודאי שרק בית אביב הייתה שומה הגזירה הזאת לרשום עם קירת ה' בגלל אשר גבה ליבו לחשוב ומחשבת מנוחה, זאת אומרת עושה בו איזשהו בידה כנגד בידה אתה רצית להיות מלך, אנחנו נליש אותך בתור עבד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 כמו שאמרתם מקודם, אם עכשיו יש לך בשדר שלך, אם הדבר היה להגיד להם, אה, אתה מחרת אותי? עכשיו אני אראה לך על הבכב, על החמתך, התנסיתי עם העלה התחת שגזרתי הלילה להשפילי. אתרתי את שני עבד, אני אראה לך, הנה, נהייתי מלך. זה אומר, כאילו פה בעצם רק פוגע באביב. אבל אחת גם חבר שלא יכול להרשות את עצמו, לראות פני אביב אחרי חושבו, כי בקוצפו הסתיר פניו ממנו ולא יתגיע לראות פניו. דרך אגב, איפה יש כאילו, אני לא כי הוא קורא לבן שלו בשמות, נכון, מנשק, כי נשיים אלוהים היא בית אביב וכולם עלים. או אפריים, כי אפריים מרצה, כאילו התנתקות, הוא, כי אני הרבת את תום הנשייאני, אין לי קשר לבטעלה, ואני גם כבא... אני לא יודעים שזה נכון, אבל אפריים, בואו נצא לו בניימית, כי בניימית הוא בדל על הרי. אה, אז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 אבל מיירות אחרי כל החקירות ש really לא רק לשבור אוכל ו'לא ליצדוח את החיים, התייאש עוד מייחסה אביו ומיירות פנור, לשתדיל רק לראות את פני אחיו האלה. אחרי השמור, אחרי that we see, the Avi becares a doll, and it's one that we see and say, "He's a Torah scholar." As we learn in the Talmud, the Torah scholar, and no scholar is allowed to be a Torah scholar, except that we have a Torah scholar. As ומן התורה ישנה היתה עוד אדני חי, ואחד אכלו וגלו את ה' רדאי לאי על ת amor דיקתם לבית כל קודים, מצרה ורתים ורתים מתביישנה, וכולי קרה דבר משיחו, הוא כל דבר אדני, לברור להם את החתות, וכולו ברור פנור, קני רני הדבר פשוט, תלפלו כי לא קדמוניה מفارשים את הפרש ההיגיון. אני לא שיראך, קדמוניה מדבר, אני לא שיראך, אני מדבר, אני מדבר, אני מדבר, אני מדבר, אני מדבר, אני מדבר, אני הם משתשלים. רק מילה, לפני שאני אשכח, חשבתי, שבתם על הדבר הזה. שוב אומרים להם שניים, אומרים להם רגילים אתנו לא תרוות ארץ בעד. אז מה הם אומרים לו? לא, שני משרחים אנחנו. כשמחזרים ליעקב, אומרים להם, מה נוראים לו של שני משרחים? בשביל השיחה נורא את הסיפור הזה. אז מה אומרים לו? שאול שלן הוא האיש. האיש בכלל לא שאיר אותה. אה, כן, הם לא שיפו את זה. לא נראה, התורה הייתה כותב. לא, אתה המשך התורה ש... כי מה? נחון, אז אני שירו לא שאר. תפתח התורה, אתה שירו לא שאר. אלוהים אתה מרעבי. מי סיט בישאר כל קבוצי? אבל ישו כן שאר. אבל אנחנו עושים. אתה אומר אחים פשוט, אחים פשוט, כן שאר התורה. אני יודע, אמרו יושחק את השאלתך, או תאנוסי? אני ישו כן שאר. אבל לא שום מזים לא זה. בגלל שיגמר אחים מומנים זה, ביחסנו בצהריון, בצהריון בצהרת פוע, ביחסנו, הם גם זה לא כתוב. אני חושב שזה, שזה גם מקרה. לא, זה תיאור, כי התורה תיארה את האחים, ולא תיארה מה קורה בבור, כשהאחים שם. נכון, נכון, אז לא יכול להיות ששייעו. אני חושב שהצירות והצירות פשוט. תוך כדי התורים שלו, אני חושבים נכון. את הגבוהים. מה הוא הם אומרים לו, הוא אומר משהו פעם מרגיל. אז מה הקשר, בואו נגיד ככה, קודם כל. מה הקשר בין התשובה שלהם ומשהו שם? הראתו אמרו שתיים אגרים אקח. אז מה? אסב. נגידו אחד אפשרת שתיים מצחיקים. מה אתם מגלים? אגרים? אני משווה דחimer אגרים. מה דרבי ששתיים מצחיקים? נגידו שארבע שתיים. כמה אקחיתם? מה אתם מגרים? מה אני תמן לא מגרים? כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. אתה משולך מרגיל אחד, שניים,호�יום שעולה חסרה, ולא יש לך אותו משפחה, אבל כולם אז כל המשפחה אחת. וזה שהם שאנחנו אחים זה זה לא הגיוני שאנחנו מרגיל ולכן אני חושב שזה הפרשט של שאול, שאולה האיש, הוא שאל לו אתה והם עונים לו, אנחנו לא מרגיל לו, אחרי שאנחנו לא אנחנו כולנו אחים ואז הם אומרים את האמת, אנחנו אחים, אפילו רואה שחסר לנו עוד שניים אנחנו לא משרחים, אבל גם עכשיו עשרה, זה לא הגיוני שאבא, שמשפחת משלח עשרה מרגלים אחים. גם היום אף אחד לא יסד. נכון, היום אדם מת חייד שמשפחת שכולה לא צריך לחתום ביטור ולתת לאחים להיות אקרומים. אז זה היה לך שמישהו משלח עשרה מרגלים אחים? גם אתה, אתה ילמדה כמו אדם שמשפחו ליעקב, אבל כשיש את זה כבר תגידים. זה לא כבר לא מתקיים לא תקין. מה שכולם כבר מרגלים לא סתם, הם כל מה שקרה. נור, אז מה שכולם גם בזה, אני אל קשך. הם קוממים שחקנים, לא מתקיים. שום הם לא מאמנים להם. הם לא שאלו תקן. זה מה. כי מה שאני אומר, התה שלא, התה בבריאות שלו. זה זה לא. כי כשיש שאלות אמ רגילים אתה, מה אחראי שלנו, שיש אנחנו לא רגילים, התה לא ידיח שנחטיחו להם. כן, אז נמיד, אז שאתה רצפים. אז זה לא שקל. ואני אומר, זו תשובה אמיתית. 12 השרכים אנחנו, זה תשובה לשאלה. הוא שאל אותנו ואנחנו ענינו, כי זה קשור לשאלה. הוא אומר לא שאם אנחנו שתי נצרחים, אבל השתי נצרחים זה תשובה לשאלה. אז זה מתאים לענות, שעול שאלנו, ראיש? כי זה היה הוכחה לאוכל, שאנחנו לא מרגעים, אחרי זה לא את כולנו בה כן, עכשיו אני רציתי אותה לשאול, כן. אני אמן שלוש שאלות יש לי על הקטע הזה. כן. דבר ראשון, המוציא לאור בשמי אומר את זה, בשם... הוא אומר בשם התאום, אנחנו כותב את זה. מי זה? יודעים מי זה? לא יודעים מי זה, אולי כתוב שם את זה, הכי בלבנה או משהו. אה, זה רעיון. מוציא לאור כתוב את זה בשמויר, הוא רעיון? רעיון שאלה, לא, והוא יש לי. לא, לא, כבר זה רצו, לא. טוב. ועוד שאתה ראים את כיו מה אני אני עשמתי שאחר שרבי יול בינו אמר את הירושה זה זה יצא על הבקץ אז הם אמרו תדבר אבנין כתוב מה אמרו נקדון גולדשטיין אבל אם יש משהו טוב זה לא ניחק זה מפרח להגיד זה זה זה לא סיזלות ביakov וביינו שומרים זה זה זומת יוסף חושב באמת שיאקוב מה אני שטחון וכיו מצינו בתנור שגמ גם בתוך משפחה ישו בקופות. אלפ אלפ דafka זה מאדם כי הוא מדבר על דבר שאני חושב שלא ניחק אבל לא סבירו בינו שזה משהו שאל אמרה כי אני היה לי... אני אמת, אני, אני, אני, אני לא, לא, לא זוכר את הבאמר, שאני קראתי אותו מזמן, אז אני לא זוכר להגיד מה, אבל אני זוכר שיש פה שני פרטים שלא מופיעים במאמר. אתה מבין? יכול להיות שאחד מהם זה זה מה שאתה אומר, המדע כנגידה, אבל זה קצת יותר מושב בזה. אבל אני אומר... לי... בוא נגיד, אתה אומר, היית את זה בעוד מישהו שאומר, אז אתה אומר, זה לא זילות ביעקוב. אבל מה, מה כן קשה? מה הכי צועק על התאמוש הזה? אם זה ככה, זה לא כזה, כסת, זאת, זאת אומרת, אם מתארים את כמו ש... זה כל אינספירציה ליעקב, אבינו, ורחובים כשהוא עשה איזו מזימה אז באמת אם יוצאים מנקודת על חלקויות, זה באמת קשה לקבל את זה כי הוא חס וחלילה שיעקב יעשה דבר כת אבל אם באמת, כמו בפירוש הזה רואים, שבאמת יעקב רצה להנישתו ורואים גם שהוא גר עליו על החלומות, אז לא יודע אז יש בזה היגיון, יש בזה היגיון ו... אפשר למצוא בזה היגיון זה מה שאני מנסה להגיד, זאת אומרת, זה לא... הרי אני הבנתי שהקצף על שהכס על הרב י זה לא זה, לא יודע אם רואים את זה ככה, אז זה לא יודע, לא נראה כתוב. סדר, אז לכן אני לא בא בכיוון לזה, אני בא בכיוון הפשטני, למה היראלי שהפירוש לא מתכבל לרעה. יש לי משהו רעיון. כי לא לך, אני ראה לי שיש רומא שעושה את הסבורים גל לרעה משהו, יעקב. אה, ואני מסכים, כאילו, אני אומר, להפוך את היחס, אבא שלא אהב אותו, פינק אותו, איפלה אותו לרעה, חזל אומרים, לא למה לא יפני אדם מה מן אבנים שמזרם, בלי על זה זה גרם את הגלות שבמחשבה אחת יוסף יחשור קשה, אבל יש לי, אני חושב, שפושיה צועקת מהפסוכים, כי הרי איפה, מה שאנחנו אומרים בביטוי, ובסדה נופה להסימון ליוסף. בביטוי, אח תרוף תורף, שיודע עכשיו בפרשה שלנו, אומר לו, אז, פעם ראשונה שמעצם יוסף מבין שכל מה שהוא חשב, היא קונספירציה מופרכת לחלוטין. האחר ספרו לאבא, שאני נטרפתי. אבל תראו, יהודה ממשיך למנוע שם עוד פו אז זה כמו זה כמו בפרשת יצחק. ברגע שהוא אומר ברגע שחוזר לסבא יחרד יצחק חרדה גדולה מאוד. אחי חבא במרמה אבל כח מתן ממני. אני אהיה קרא מה שהוא הקונספטה שלו מאצחק חשב שסבא תרחק תבוא אלה. בגלל שהוא ברגע חושב שהוא חכות שלו תלמד. ופיתום יפה חיים שלו ברגע אחד משתבש. אז מיד יש חרדה. אבל פו, מה קורה לציוודה? שאם אתה רוצה תצחק פעם באינדוס. תו כאן יש עד שיוסף לא יכול להתאפק, אז תגידו לי, זה כמה שניות, תחוץ לך כמה שניות, אבל זה שניות של בנצח כי אח שחושב שאבא שלו היה בנזימה ופתאום שומע ברגע אחד שזה לא קרה, הוא פה צריך לעצור פה צריך להיות איזה מהאחרד יוסף או משהו כזה אבל כשאתה פותח את פרשת באיג'אס, אתה רואה ריחות שלמה, שמתוך כך אומר לך, אך, תרקח מה הוא אומר? בואו אומר אדוני שאני לא מזכיר את צריכים עם קטנוכים, אומר לתרים אדוניים, אומרים אדוניו ואת אומרת, אתם לא ידע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 בן אנני נויתה בישוק שורב נפשו ויה אкир אותו כן נהר ומד. ורודו בדחק שלתו בדחק ביו ויגונשאולה. קיים דכר לבת הנערים ממביב למור, לאבינו אליך חתת גלי כל ימי. והתה ישב לד אחד התחטנה נולד דומי ונערה לי מיחב. כי אה חלל אביב הנערנו איתי בדירה ברש רצית תבי. ואז לא חושלת פי תפי. והמון מת. ללא משחשב עד לפני שנייה שאבא ערצימה בדימ מתעלהר שאבא הוא איך הוא כל כך הרבה זמן שותק? איך הוא נותן לו לשמר את הדרשיו? כנראה הרר, הרר, הרר בן אדם בסיטואציה כזו לא היה שריפלות מיד אני... כאילו זה אני... הוא קצת יחשור קצת להעכל את זה ואז פתאום... ואז בהכדלב ואז לא יוכל להתאפל אז לא יודע ככה איך... בן אדם שומר דבר כזו באלם ראשוני אני עזק עם אלם, אבל אני אומר, אני צריך אותו תגובה מיש, אם אנחנו לא חושבים קשה להאמין איך חולים כי כל ההמשך הוא כבר, הוא כבר לא חשוב. מבחינת יוסף, כל ההמשך לא חשוב. כבחינת יוסף, כל הסיבה שהוא התנתק מאבא, כשאה אבא איתם. ברגע שאורה שאבא לא איתם. בוא נגמר, בוא יוסף הוא עכשיו. הוא לא קשיב לך להתרדור, הוא לא קשיב לדער. כי... איך, בידוע, ואז לא אנחנו עושה תפק, כל קצתים עליו, ציורים יונעו, מה אני שתהיו את זה לנתק, כל היו מתחילים, יש לנו מתפעה, זה משהו שמהה MUPHAPP acknowledgement. לא בטוח שהוא הקשיב Allah, יכול להיות הוא בכלל כל הזמן... תростע larger... אני לא אומר, יכול להיות, אז זה יכול להיות, אבל אני משאר בסופו של דבר הפרשנים הראשונים לא אמרו ידאז. אז אני לא אומר אני מוכן 놓קבל שזה יכול הקירוש? אני אומר קשה להתת COL換� פייב. אבל אני אומר זה קשה. זה... תראים, מה שאתה יכולים להיות זה תשובה מה עוד חסר ב- ב- זה? אבל, לצופת גלגל, זה חמור, זה יישב על נפשי, זה לא מוכשר על נפשי. סדר, אני הצלחתי לכיוון החדש. אוטה של אצדדית הלך? לא, כן. של אצדדית, כל הגברים שיצטוו נגיד רעיו על בינו ובמama של המודאים לזה, שמה שומרי של זה מכור קודם זה, לא זה אפחד אמור. אני לא לא ראיתי אף אחד שיצג ב- ב- באיקار, אכולי קראי היה היה רעב מדan, ושני היה רעב חלד פוראד. אני לא כלכדו בו עוד, אבל לא ראיתי שמסכירים. אני ראיתי את זה גם כמה שנים אחרי, את הדבר הזה. את זה גם הרבה בטולה, לא יודע שזה שוב. כן, ומישהו... לפני שבוע שוב, היה פה בגולן, מישהו תצא אליי, יש לי את הדף הזה, כלום שבאתו אותי בשיעות כמה שנים שעדתי את זה, ובאמרה שרוצה להראות כמה, אבל בסוף לא נפגשנו, לא יודעת, היה פה בכלל, היה פה בגולן. כן, יש שובים. כן? טוב, אבל מה הנושא שובילי? סוגיות האלו, סוגיות מקבילות בגמלה. התחילכנו טוב.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 אבל כל זה זה שירא מתקדמים. כל שירא שקורים תפרושה, כל דولة ישראל יש שיני גלגל. אז אני תמיד אמרתי, נכון, אז זה חלק גדול לאיזה? מה הוא הפרוש? אני מת, עד לפני שנתיים, ש, יבור תדגישו בקשר של, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ומשם אני חושב שיש קומה הרבה יותר גדולה ממה שלא תובד. אני הולך לכיוון שלו, אבל אני חושב שיש כמו חידוש עוד יותר גדול בעצו. אני אגיד למה הכוונה. זה לא חנן תורת אמר, אור חפה, כמו שאתה הבאה על יקר, שלא קיבל דברה, נהיה לסיבור אותה, כמו שאמרנו להפוך את אני עושה, אני לא חושב שאמר שלא כזה ולהפוך את הכל זה נהיה מאוד מאוד קשה. הוא בהקשר הביא את הסיפור, אני חושב והשראה שנתנו את הפירוש, זה בעיה הכל נגישור. יש ספר, סיפור פשוט, זה נרושה, לא, והגלון אחד נסו את זה. אתם יודעים, אתם קריאים את אותו קרצה, יודעים מה מה זה אומר? לא. אגלון לביא, היה קרצה, נגיד בקיצור. היה קרצה, קראו לו, רואים שהיא זוכרת. כשאתה אומרת בבטלן, אין לנו כסף, אין לכם בבית, זה הלך, כך הסכרה מהרב העיר, ללך לחוץ לך, תסוף כסף. אין לנו פה, זה. לא, תחליט, תיבד מרב העיר, והקילה איגר נתנו הסכמה בפוזנה והוא נסע חוץ ארץ לסוף כסף. היום הגיע לחוץ לארץ ושמה הוא נגיד איזה קצת מבח, אני יודע מה קורש שם עוד איזה כמה קמצאים. אני חושב לך איפה אותה מפרנית, איך טוב זה יחס לסוף כסף, ואני כמעט יזכלה אומר בקילה איגר. מה, אתה רציני, זה זה? וואו, הקבצן השני, אני מוכן לתת לך, זה אותה להפים רובן. כדי זה זה אכל אסיק אמור ככה או מזפתיל רגבל הוא צריך to clear the bid from the net or they say that they have a case that they are not in the maskable zone they are not in the case it's okay they are not in the zone they are not in the maskable zone someone else is in the case if he is in the maskable zone he is not we don't know if he is in וכמעט שנה, אני אומר מייגיבי שתרשיבה כל כך מהר, הוא יספר שמכנת אז אתה חושב שבאמת תסער אותה, זה נשאר נהנה בין החיים, אז נקרא ואחרי שנה החליק לעצור בינתיים הקרה עוברים כמה ימים, ההוא האניש שכנראה קנה את ההסכמה שאתה שמה השתקר לשוחרד, מי שיודע שקורים לא מרגישים קור בחור, יצא החוצה, נרדם בחוץ, וכפה למעבי. דברים מאוד בצויים, ובאירופה קרה, שקוראים לא מרגישים את הקור, הם עושים חם להם, נרדמים משחרות, נרדם בחוץ, ובאמת. מהם החבר כזה של העיר, הם חרפים בכל הבדידים, מה דבר הכי שלא התעודת זהו, דבר הכי שלא מצאו מה זה הסכמה? מה כתוב הסכמה? זה כאילו הרגל העיל שרואי שזוכמי, אני מרוד ומגיע לדעת, מי עמחר כזה מהסיכים? שלא בן בתנאים שלה, אז הם לא מחזרים דגופה, עושים זוי גופה וזה, עושים הלוויה, כל ריב הוא חלו זה איזה מברק או איזה שריח, נגיד לעיר פוזנה, והוא אומר לו בנדן שרואי שזוך מן נפטר רואי שזוך מן האמיתי, שבאמת לא נפטר אחרי שנה חוזר לעיר, איך שהוא מתקרב לעיר אז פתאום הוא שומע איזה קול עמולה אז הוא שומע לזה מישהו שיצא מנהיר, הוא אומר, אבל איזה חייבא יש שם אז הוא אומר לו, מה לא שמעת? ההלמנה של משהו זוכמי שנפטר לפני שנה, אתה זוכר, היא התחתלה עם... יוצא זה, ונולד לאן בן, ביום יש ברית. מנטורים גם בן אדם, וזה ארוך שבא ברגלה, תינוק הזה מערוץ, מנזר. אומר משהו זוכמי, תעצבו, מה יש לי עכשיו לעשות? אני אבוא, יש לי את התחתלה, כנראה מתחיל אבין, שקרה שמועה שעומץ, הוא מבין מה שלא יהיה, הוא הבין, הרי לא שמעת על מנה שבאלה נפתע, הוא הבין שקרה פה איזה טעות, ואם הוא ילך לספר את זה עכשיו, הוא הורס את החיים ששתה עושה בן מנזור את זה, אז הוא אגמון לסרטור את הסיפור, כאילו, לאן בבית הקברות, הוא אומר ככה, הוא... כבר יש לו את אמיתוי הזה, תפס ספר לך של שניתה, לאן בבית הקברות, פרחה נשמע, לך <אחד> כבר <הוא אחד> הסיפור. הוא בעצם החליק לקחת את הסוף <אחד> לא לספר <אחד> אותו <אחד> <אחד> <אחד> <אחד> ובזה נגמר... אם בעצם חיים בשלום וחושבים שהבן בסדר, יש דין, איזה דין שהם מוסכם מעבין העזר, האם מגזר צריכים לחשוף אותו או לא, זה עוד איון, אין לסיפור הזה נכון לחטיט או לא, אבל בעיקרון יש דבר כזה שמגזר, אין לנו עניין לחפש לכם. זאת אומרת שאנחנו יודעים שהוא מגזר, אבל בדי שכן, אבל אין לנו עניין לחטט ולעשור מגזרים. תורך העניין, מישהו שאני חושב שהוא מגזר, אפיע לך, אני לא צריך לעשות בדיקות DNA, או בדיקות גנציות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 לאבא אומר, אבא, אני עושה, אני במצרים מלך, בואו נפגש. מה קורה? מה קורה? נעפיה. איך? נתקש לו את זה, מה קורה? נגיד, הוא יביא איתו רופא, יספר לו את זה, יעשה טוב בכל העוד יוספך, עם הצרח בת אשר, עם הזה, ידעקו, נרקח את זה. עכשיו על האחר. מה קורה עם מה יש לי עכשיו? הרמי זאת אומרת, אתם מיני מה הולך לקרוא? האחי לא הולך איתת פעם שם. איך האחים נסתכלים עכשיו עליו? איך האחים עכשיו נסתכלים עליו? במילים אחרות, המשפחה מתפרק. אומר לו ספר עצמות, אני איבת את כל החורבן הזה הבית, אני איבת ביבה מה, זה גרם לסנא. לוקח איזה ספר עצמות שהוא בת המשקל, ואומר, אני עכשיו, אני עכשיו לא הייתי, למה? כי אני אגיד עכשיו אבא הרבי אחיכם ויאבד אחד אחד צריך אליי הוא עשרת פחות כך הוא אמר אבל תמיד אמרתי איך זה נראה פירוש מעולה שאלתי את עצמי איך עשך התוארה? עד שמצאת רביידה חסיד אבל תראו אנשים שיש פה עוד משהו תחו שניית עדה יש ספר שיאמת חיפש פירוטו, יש פירוש רביידה חסיד על התורה הספר לא כל כך ידוע, פסטור וספר גד פור, הוא אני חייבתתי לספרויה רמבה בתל אביב, יש שם הרבל בו, הוא היה פה רמבה רמבה בישדת נכונית פה היום המנהל לספרויה עכשיו שאתה ידעים לך, שאתה רוצה משהו, שולח באימייל או בזה, אתם מיישאים אלו, הוא עושה גם סמכה ואז הוא נצג את רביל החסיד הזה, הוא חייבת בקור אחד עשו כן, הוא לא עביר את זה החסיד, רואים? בתום אלעמדיך, תאימה, תאימה צריך גדול, יש פה איזה, צריך עיון גדול או צריך איום, תימא צריך איום, או תימא צריך פסיק. יש פה תימא, צריכה גדולה, פסיק. גדול כי עוסף, ציירת אביב היא לא הודיעו מיד כי הוא חי ושליט בכל הארץ? סימן שאלה? שאלה המשפקת, גדול כי עוסף. איך הוציאיר התויב? זה לא אדיאו. קיוחה, זה שלי, הוא יכול אז, זה לא אדיאו. מי אז? מהרגע שיש לו שית המלח? למה? אז יש שית המלח, חל לא יש לו רוצים למה לא יachtsלו? אבל מהרגע שיש לו שית המלח, איזה שילו לא יachtsלו לעשות דבר כזה? יש לא, אבל לא הצלמו. תשובה מה אומר? ויש למה? אין לו יאושה כך. כלחא, היו בורחים, זה למזרח, זה לבראש מפני אבושה. אבל אתה לקחן בדברים מאת מאת ובנחך שלא התביישו וכוונתו הייתה וטובה. יש בו מה שאנשי לא מכנסו. זאת אומרת, מה ארץ רבי דה חסיד אומר? רבי אומר, אתה שואל איך אבא לא צייר, ארושת בטל אומרת, איך אתה נצטר את הממיית? תלך צטר לאבא. מה התשובה ארץ לא כל דבר שהתחושת בטן אומרת היא באמת עובדת במבחר לא כל חסידות שנרד מהרגע הראשון היא באמת חסידות אמיתית הרי מי, מי, מי זה שאומרים את הדבר? זה עם סביבת לשרים את אומר, כף הרי, זאת אומרת, ביד שצ'ראי את הפרסיטית, ביד שצ'ראו את פרק כף הוא גם משתמש שם בעינייה של השתיקה כן, הסביבת לשרים נסתגלו בקור 9 הנה מה צריך להבין, כי הוא אין לדברי חסידות על מערען הראשון אלא צריך לעיין ולתבונן לדריכן תולדות המעשה מגיעות כי לפעמים המעשה בעצמו יראה טוב אבל לפי שהתולדות רעות יתחייב להניחו ואם יעשה אותו יהיה חוטא ולא חסיד ובמי דוגמאות, הרי לך שאין לדון חסידות המעשה הוא שם לבד, אך צריך לפלוט כובע חול לכל הצדדים שיכול צריך לאדם לראות עד שידון באמת איזה יחשב יותר העשייה או הפרישה, הנה התורה צלטה, הוא נותן דוגמאות, הנה התורה צלטה הוא חייך תוכח את אמיתך, כמה פעמים יכנס